queridos amigos vivencianos, hoje, dia 8 de agosto de 2021, o nosso programa de número 842, nós queremos desejar a todos os pais encarnados e desencarnados um feliz dia dos pais no dia de hoje. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maqui Venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Livraria Casa do Caminho, livros espíritas e espiritualistas de autoajuda e CDs. vocês encontram na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. e Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas. Associação Maternal Espírita, AME, Anjo Ismael. Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nosso convidado será o nosso irmão Mário Vinhas e o tema será o Dia dos Pais na Visão Espírita. Faço suas perguntas, né? contamos aqui com a participação de vocês pelas nossas redes sociais. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, queridos vivencianos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, nos assistindo, participando aqui conosco, né? quem está ligado aqui nas rádios parceiros, já dando um alô, um bom dia aqui para os ouvintes da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a TV Espaço Espírita que está retransmitindo, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e estamos iniciando com uma rádio nova agora também, que é a rádio web rádio Sementes de Amor também do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, é, junto também com nossos é, amigos lá, o Carlos Abete lá do Recanto da Prece, Eurípides Barçanulfo, também é lá. Grandes também estão acordando cedinho, né? Porque lá é uma hora antes, 7 horas da manhã. Então, o pessoal que está ligado aqui é, no YouTube do Recanto e do Rádio Sementes do Amor. Já deixa o bom dia. Quem tá ligado aqui conosco no YouTube é a Fabiola Pasolini, sempre está com a gente aqui, a Gisele Lacerda lá de Taberá, o Mario também lá de Taberá. Uh, o Eduardo Solano, aqui de São José, a Rosângela Menezes, a Valéria Plezante, lá do Rio de Janeiro, sempre está conosco, o Clebson Palma, o Daniel Rosa, lá, o Daniel Assis, né, de Goiânia, a Elida Silva, participando aqui conosco, a Alessandra Martins, o Eli Branco, a Patrícia Félix, lá do Paulo de Tartar, está aqui conosco também, e dando um abraço para todos vocês é, que já estão conectados conosco no YouTube, aparecida No, face, é, no Facebook, aqui temos a, a prece de abertura. passar aqui para o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, família Vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais uma oportunidade de aprendizados neste domingo abençoado onde estaremos recebendo o nosso querido irmão Mário Vinhas que vai nos trazer o dia dos pais na visão espírita que possamos assim envolvê-lo com carinho pedindo a ele que preparou para nós uma prevenção maravilhosa onde temos condições de receber perguntas de todos vocês... através do WhatsApp, do Facebook... e participamos simultaneamente... Dessa, desse momento deslumbrante do Dia dos Pais. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa de hoje, dizendo... Pai nosso que estás nos céus... santificado seja o vosso nome... venha a nós o vosso reino... seja feita a vossa vontade...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 Tema do dia, tema do dia. Nós estamos aqui fazendo uma homenagem ao nosso querido amigo Euripse de Castro Júnior, que nos deixou do no mundo material para residir no mundo espiritual. Eurípides era um grande amigo, um grande companheiro, que estava sempre conosco aqui na, na rádio, participando, era muito participativo, principalmente é, quando se falava de doutrina espírita, porque o pai dele, Eurípides de Castro, foi um dos grandes baluartes do espiritismo na nossa, no nosso estado de São Paulo. A Eurípides que deixou o nosso mundo espírita. Nós desejamos que... o eu... Eurípides, seja feliz na nova morada que ele vai encontrar no mundo espiritual, porque sabemos que o Pai tem várias moradas. E Eurípides, pelo que, pelo que ele fez, pelo que ele era, acreditamos que ele tá, será esperado pela espiritualidade com muito amor, com muito carinho. Muita paz para você, Eurípides. Grande amigo, grande companheiro e grande participado Participava muito aqui do nosso programa Viver Espírito. A você tudo de bom no mundo espiritual fique em paz nós também queríamos é, desejar uma boa volta também para nossa irmã Sandra Obregon trabalhadora do nosso grupo Anjos Ismael a Sandra que participa desde criança também na doutrina espírita porque ela é filha do saudoso seu Obregon fundador do Anjos Ismael e da dona Ibrantina também fundadora do Anjos Ismael E a Dona Ibrantina, a gente faz, faz menos de um ano que a Dona Ibrantina partiu, já estava velhinha, né? morava com a Sandra. E a Sandra também partiu. Né? Essa foi sepultada no dia de ontem. Então a gente deseja também que ela seja recebida em luz. Tenho certeza que o, os braços do pai nesse dia está recebendo lá a Sandra junto com a mãe também. E também desejamos que os filhos, né, que são dois filhos e o marido, Arlindo, também trabalhador do Centro Espírita de Ismael, possam ser confortados também pela espiritualidade de luz. Temos certeza que o trabalho desses dois irmãos vai ser reconhecido, porque se nós colocarmos na balança, eles fizeram muito mais coisas boas aqui do que a gente possa imaginar. Então desejamos... Tudo de bom para a Sandra e para o nosso irmão Eurípedes, que tanto nos alegrou aqui com, a, com, a estadia, com as vezes que ele veio aqui no programa. Né? É, prontamente nos atendia, vinha sempre com alegria, sempre com o um abraço amigo e tudo. E a Sandra também, lá no Anjos Ismael. Eurípedes era psicólogo, era advogado, uhum. era funcionário público federal. Então era uma figura muito... Muito, muito bacana. É, também falar para as pessoas que eles desencarnaram de outros motivos. Não foi de Covid, não. Porque hoje em dia parece que todo mundo só <risos> desencarna de COVID. Covid, né? Não foi nenhum dos dois foi de Covid, não. Foi morte de, outra, de outros problemas né, que eles tiveram. Amigo, então hoje o tema do dia será a responsabilidade dos pais na visão espírita. Hoje é o dia dos pais... Então, nós também vamos abrir os nossos canais aqui para as pessoas mandarem mensagem para os pais que serão lidas no dia de hoje, né? Então, hoje o nosso entrevistado é o nosso querido amigo Mário Vinhas, que foi o entrevistado no primeiro programa que nós fizemos há quase 18 anos atrás, né? Pé, e Mar... quente, pé é? quente, né, Mário? Pé quente. <risos> e o Mário Vinhas, ele é responsável pela Divaria Casa do Caminho, é voluntário da Casa do Caminho também, é palestrante, dá cursos de oratória, curso de médio... Ele, que nós estamos dizendo aqui, ele é pau para toda a obra. Bom dia, Mário Vinhas. Muito bem vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui na mesa, a todos aqueles que estão nos ouvindo, participando, vendo. Então, para a gente é sempre alegria estar aqui revendo os amigos, conversando com o pessoal, principalmente hoje, um dia tão especial, né? Dia dos Pais. Só queremos dizer, gente, que nós não estamos aqui para discutir nenhum tratado psicológico, comportamental a respeito de pai, mas simplesmente colocar as nossas experiências, conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente já viveu, porque todos nós somos filhos, aqui todos nós somos pais, somos avós, bisavôs, eu acho que o único bisavô aqui sou eu, né? Certo, Então, vocês percebem o tamanho da minha jornada, né? <risos> e... Mas, então, tudo isso é muito interessante, porque a figura do pai, ela se sobressai realmente em todos os instantes da nossa vida. É até um, um, uma, certa, uma certa condição de autoridade, né, de ser bravo, de decidir. Então vejam que quantas e quantas vezes nós não chegamos até a nossa mãe, pedimos alguma coisa e a mãe simplesmente diz, ah, não sei, pergunta pro teu pai. Aí a gente ia perguntar pro pai e o pai dizia, não... Ele levava a fama de ruim, né? Então, o pai, ele tem esse estigma de autoridade, daquele que manda, daquele que decide. Mas na realidade, gente, dentro daquilo que hoje nós aprendemos, principalmente dentro dos ensinamentos espíritas, é que nós precisamos realmente exercer a nossa função de pai de uma forma bastante dócil. É claro que numa sociedade hoje que a gente está vivendo tão conturbada, é até difícil viver essa docilidade na nossa função de pai, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho que qualquer tentativa deve ser levada em consideração. Porque hoje o fenômeno família é da maior importância no meio em que nós estamos vivendo. Mas, ô Bário, essa comemoração do Dia dos Pais é coisa recente, porque parece-me que, segundo ontem, o, o, o Jorge fez uma palestra, está dizendo que aqui no Brasil não faz muitos anos. É comemorar o Dia dos Pais há muito tempo? Então, essa, essa história de homenagear os pais, ela remonta realmente muito tempo. Quatro mil anos atrás, não é? Lá os povos antigos já achavam por dever homenagear seus pais. É, aqui no mundo moderno, vamos chamar assim, é, isso teve início lá nos Estados Unidos, no começo do século passado. E queriam também, porque já existia homenagem ao dia das mães, colocar um dia de homenagem ao dia dos pais. Porém, os congressistas americanos, eles relutaram muito, porque eles receavam que o dia acabasse se transformando num dia comercial, de exploração, de enfoque, de apelo comercial. E isso, então, se arrastou. E foi só no, na metade do século passado, e por volta de 1950, 54, foi que, então, o dia é, foi oficializado, né, é interessante lá que a gente vê a história, né, que lá nos Estados Unidos o pessoal temia essa condição de comércio, e aqui no Brasil o dia nasceu em função de um apelo comercial, aí por volta de 1950 também um publicitário é, achou por bem colocar algo que chamasse a atenção do comércio no segundo semestre do ano, Então, pensou ele, no primeiro semestre nós temos o Dia das Mães, no segundo semestre nós temos o Natal, mas lá no final do ano. Então, precisava haver alguma coisa intermediária, né? Então, ele buscou uma data que conseguiu, então, é, trazer para o Brasil a comemoração dos dias, do Dia dos Pais para o mês de agosto. Né? Na realidade, antes era comemorada em junho. É, hoje muitos países comemoram em março, 19 de março, que é dia de São José, mas em junho é, me parece que era dia de São Joaquim, que é tido como patrono. É, é 28 de fevereiro, é, 28 né? de fevereiro, é. Isso. dia de São Joaquim, que é patrono da família. né? Patrono da família, isso. É, então existe toda essa, essa história né? em função do dia dos pais. É interessante que a gente sempre pesquisa, a gente sempre dê uma olhadinha, né? porque tudo tem um, uma razão de ser. E o Dia dos Pais hoje, então, se oficializou. Hoje, não é, dentro do apelo comercial, não existe uma chamada como o Dia das Mães, como o Natal. Né? Mas de qualquer forma, é um dia, sim, onde o comércio busca contar os números através dos lucros. Né? Infelizmente, porque a homenagem aos pais deveria ser de uma forma absolutamente é, espontânea. É claro, gente, que de tudo isso nós tiramos resultados positivos, né? De uma forma ou de outra, é, as famílias se reúnem, os pais são homenageados e, consequentemente, tira-se um fruto muito bom dessas reuniões, né? Então, é, é ver o lado bom, o lado positivo e procurar viver o um momento, sim, levando aqueles que nos geraram a homenagem que eles merecem, né? É. É. <risos> Mário, é, dentro da doutrina espírita, nós encontramos algumas passagens interessantes falando sobre os pais, né? Dentro ah, sim, da própria codificação, sim. né? Encontramos, sim, né? Uhum. Bom, só para ilustrar a maior delas, né? E quando orar, diga simplesmente, Pai Nosso que estás nos céus. Então é, é interessante ver que dentro do Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso colocada por Jesus. É, é de uma sublimidade, de um alcance espiritual absolutamente imensurável. Né? Mas nós temos outros, outras passagens, por exemplo, onde nós encontramos aquele, aquela chamada de atenção de Jesus em relação à pouca fé que as pessoas dedicavam né? às suas próprias atividades. Quando ele diz, pedi e obtereis, busca e acharás, batei e abri servosá. Porque qual é o pai que, se seu filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, procuram o melhor para os vossos filhos, o que não dizer do Pai Celestial, que é todo poder e bondade em relação a vós? Assim, busquem dar aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe dessem. Então, essas passagens são muito interessantes, muito bacanas, né? Você lembra mais alguma, Jorge? Não, dentro do próprio Livro dos Espíritos tem é, a convocação para dizer, para falar sobre a responsabilidade, né? a missão Dos pais, a importância da missão dos pais que nós encontramos dentro da, do, dos ensinamentos da, da doutrina espírita. Que pergunta... É a pergunta. Então, aí no, no, Allan Kardec, mesmo, na questão 582, Isso, né? Uhum. Na questão 582, ele faz essa colocação: pode se considerar como missão a paternidade? Uhum. Né? Então, aí é muito interessante essa daí. Aí a gente pergunta para você, Mário, é uma missão? Minha nossa, como é, né? Uhum. É interessante você ver é, a definição. Pega um dicionário qualquer e veja a definição de pai. Está escrito lá: aquele que dá ser a outro. É, é interessante, não é? Aquele que dá ser a outro, ou faz o um outro ser. Então vejam que, a partir daí, a, a responsabilidade paterna é da maior grandiosidade dentro de uma família. É claro que não existir pai não vai existir família. Mas o pai, então, tem essa responsabilidade. É como nós dissemos ainda há pouco. Existe toda essa aura de autoridade no pai, porque mãe é coração, pai é autoridade. É interessante a gente, a gente lembrar um pouquinho. Existe na Escola de aprendizes do Evangelho uma aula que nós conversamos a respeito do amor. Então vejam que Toda a doutrina de Jesus está baseada no amor Amar a Deus sobre todas as coisas Amar ao próximo como a si mesmo né? Mas só que nós ainda não temos condição De entender o amor na sua maior grandiosidade Então nós, incapazes disso Nós pulverizamos o amor de diversas formas Então nós amamos hoje De formas diferentes diversas situações Então vejam que o amor entre cônjuges envolve sexo, o amor de pai para filho envolve autoridade, o amor de filho para pai envolve obediência, o amor à pátria envolve é, cidadania, o amor a Deus envolve Reforma íntima. Então, a gente vem vendo que existem diversas formas de amar, porque nós ainda não temos condição de entender o amor como sendo um sentimento único. Mas, enfim, vejam. Amor de pai para filho envolve autoridade, de filho para pai envolve obediência. Aí a gente vê o que é autoridade. Autoridade é o direito ou o poder de se fazer obedecer, de mandar de decidir. Então vejam que existe na palavra pai toda essa condição de decisão em relação aos problemas da família. E isso leva... Eu, nós tínhamos um mestre há algum tempo atrás que dizia quem manda sempre desagrada. Então o pai, dentro dessa sua função de orientar, de ser o último degrau nas decisões da família... ele pode levar essa tarja de chato, certo? De ruim, de mal, que não entende. Mas ele está cumprindo a sua missão. Ele está procurando zelar pela família. Ele está procurando, acima de tudo, dar de si em função do bem da família. Então, é responsabilidade, sim, do pai dentro da família eu mais uma vez digo, é imensurável. Pena, digo a vocês, que hoje, infelizmente, alguns pais abdicaram dessa, dessa sua responsabilidade e estão transferindo essa responsabilidade para terceiros. Então, acontecem todos esses desajustes de família, acontecem todas essas situações que nós vemos em muitas, em muitas ocasiões e, consequentemente, isso aí é realmente muito triste. Não, mas, Mário, eu... Fiz aqui uma, uma uma lista de três tipos de pais. E aí nós poderíamos até conversar, porque nós temos o pai autoritário, temos aquele pai permissivo e temos aquele pai indiferente. Essas três maneiras de ser pai é meio complicado, né? Não tenho dúvida. É porque tem pai que é rígido, inflexível e pode levar, inclusive, a criança ou filho a ser depressivo, tanto na infância como na juventude. Nós temos o pai permissivo, que é aquele pai é indulgente, não impõe limite e acha que está tudo... O meu filho merece tudo, tanto, tanto é que tem alguns que, que falam o que eu não tive e meu filho eu quero dar para meu filho. Tudo isso é, é, é mentira, né? A gente vê que é, seria esse pai permissivo, que permite tudo. E tem aquele pai indiferente, tanto faz o filho ser bom, ser ruim, não está nem aí, né? Como é que nós poderíamos um, um modelo, mais ou menos, de acordo com a nossa doutrina, de um pai? Veja, nós poderíamos talvez reunir essas três categorias de pai que você selecionou é, de uma forma em que o pai pudesse ter um pouquinho de cada coisa, certo? Ele fosse autoritário quando precisasse ser autoritário, certo? Ele fosse permissivo até o ponto em que a permissão não vá prejudicar o filho, Agora, ser indiferente já é complicado, né? porque eu acho que a indiferença do pai em relação ao filho pode levar a situações realmente é, de conflitos familiares. Então, a posição, a condição de um pai dentro da família, não há necessidade que ele seja o mandão. Né? Vejam vocês, é interessante ver que é, depois da Segunda Grande Guerra, né, quando começaram os grandes movimentos sociais, O movimento feminista, o movimento dos jovens, né? Do é, é, dos hippies, realmente era um protesto em relação ao patriarcado, né? porque até então eles viviam totalmente dependentes do pai. O pai realmente era a palavra final, o pai realmente é, era a palavra que não podia se discutir, né? então consequentemente deu no que deu. Essa busca de libertação do jugo paterno levou uma série de complicações dentro da sociedade, né? onde os movimentos hippies apareceram e tudo aquilo que se buscava de uma forma edificante na realidade ruiu. É claro que as consequências hoje a gente avalia, de tudo a gente tira o positivo e consequentemente vejam a lição ficou. Né? Mas então vejam que dentro da família o pai ser muito autoritário, ele realmente não exerce aquela função de sublimidade que deve ter a função paterna, Ele ser muito permissivo, como aquela história que você falou, é muito comum hoje a gente ver isso. Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas essa questão de dar ao filho tudo que eu não tive, ele abre uma série de situações e de exceções que pode levar o filho a ser um molenga, a pegar tudo feito, tudo bonitinho, né? E Ser indiferente eu acho que seria O ponto mais grave Porque ser indiferente a um filho Realmente choca demais A criança realmente vai crescer De uma forma absolutamente descontrolada E pode ter problemas sim É que o pessoal fala muito hoje de pai ausente né Aquele pai que Tanto faz o filho fazer uma coisa Fazer outra Não, não sabe que ano que ele está na escola Não sabe uh, o que, que ele faz Não sabe nada né Como dizia ou diz um, um professor de uma escola particular bastante conceituada aqui na cidade, né? É sobre essa situação. É, então, ele dizia que os pais depositam os filhos sete horas da manhã na escola, <risos> vão buscar os filhos cinco horas da tarde e certamente procuram compensar essa ausência dando conta coisas. Então, as crianças têm celulares dos últimos modelos, têm videogame dos últimos modelos, no sentido de cobrir a falta da presença na vida das crianças. Mas a gente sabe que isso aí realmente é um tapa-buraco, né? Porque é uma compensação, a, né? É. Realmente não leva a resultados positivos, né? Tenta compensar, compensar a falta com, com presente. É, justamente. Então, é. quer comprar né, a amizade do filho com Deixa né? eu só comentar aqui é, que o, o pessoal está participando, né? Hoje é dia, do, é dia dos pais, né? Então o pessoal está inspirado aqui, né? Então é legal, manda mandem mensagem. Mas vamos pedir para que eles. Mandem minha mensagem, né? Ma mandem mensagem mesmo aqui pra gente, para a gente poder ler, né? E, e aí comentar, né? Quem entrou aqui e falou também foi a, a Patrícia Félix, né? Falou ontem, meu pai completou 81 anos e pude estar aqui no Rio de Janeiro com ele. Agradeço e sou imensamente grata pelo meu pai, que ele foi e é na minha vida. Gratidão Eu Popusco Emílio. Né? Isso mesmo, eu ia falar assim, <risos> para poder a pessoa falar o nome do pai, pra gente falar Legal, aqui. Né? Quem quer, né? Quando eu colocar a mensagem. Coloca a mensagem dizendo o nome do seu pai, né? É, quase um no, é quase um nome, o nome como uhum. Públio Lentos, né? O Pusco Mídio. <risos> Legal. Francisco Lopes também manda bom dia, amigos vivenciandos, estou na audiência desse maravilhoso programa é o Lopes. que sempre é uma aula para nossas vidas, que que o Eterno nos abençoe em tudo, Francisco de pastelaria, da pastelaria. É. Ô, Francisco, nossa, faz tempo que eu não vejo o Francisco, que faz tempo que a gente não come o pastel lá do mercado, né, Rui? É, dá pra A gente tem com que isso. combinar de sair daqui qualquer dia pra ir é. lá comer um pastel. Mas não no dia de hoje, dia dos pais, porque hoje é dia de comer macarronada, né, Jorge? Não sei, será? Que hoje <risos> vai é <ser o> dia. <risos> hoje é dia. <risos> Francisco, um grande abraço, viu, e continue nos prestigiando aí, ouvindo e vendo o nosso programa. A Beatriz também entrou aqui mandando um bom dia, né, Ao meu pai José Benedito de Paula, né? Uma estrela que brilha no céu. Obrigado pela vida, te honro, te respeito e te amo. É Legal, Bia. Falando que a Bia também vai estar no programa Prosa Criativa amanhã, às 19 horas, né? Que Prosa Criativa não é mais domingo, agora é segunda-feira, às 19 horas. Então participe aí com a Beatriz de Porto do programa. Seja mais feliz de sexta-feira, que está toda sexta-feira aí, ao vivo, às 8 horas bacana, Mário é, será que a gente pode considerar também os filhos como sendo os talentos da parábola né? porque quando, é, na parábola diz que foi dado os talentos para cada um, né pra, um foi dado cinco talentos, outro foi dado três outro foi dado dois, outro foi dado um e eu, deu na mão das pessoas para as pessoas trabalharem com aqueles talentos e a missão era multiplicar os talentos Pode, a gente pode fazer esse paralelo? É, é interessante é, a gente ver como os filhos, às vezes, diferenciam muito de um para o outro em relação à sua, à sua versatilidade, à sua forma de ser, de agir. É, todos nós já ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: olha, eu tive três filhos, criei todos iguaizinhos mas cada um tem uma maneira diferente de, de agir, de ser, não é? Então, isso, a meu ver, demonstra muito que a família material é uma coisa, a família espiritual é outra. Então, o fato de a gente estar reunido aqui numa mesma família material não quer dizer que nós sejamos parte da família espiritual. É, é, essa parte de, no Evangelho, ela é explicada muito naquela passagem de Maria. Muitos vão lembrar. Maria vai procurar Jesus. E Jesus estava pregando dentro da casa, muito apertada, cheia de gente. Quando os discípulos, então, alguns vão lá e dizem, mestre, tua mãe está aí fora e teus irmãos. Onde Jesus, então, diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estaria olhando a sua plateia disse... Todo aquele que ouve a palavra de Deus, esse sim, são meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, é interessante a gente ver que dentro dessa constituição da família, a gente, muitas vezes, se dá bem com um melhor, com um filho, não se dá bem com o outro filho, não se dá bem de viver as rugas, mas aquela questão de simpatia ou de empatia. Né? Então, essa Questão das parábolas, por exemplo, onde foi dado um, um pouco para cada um, para que eles pudessem multiplicar os talentos. Um trouxe bons resultados, outro trouxe resultados razoáveis, o outro não trouxe resultado nenhum. Então, a gente percebe que somos diferentes, sim, numa mesma família. E agora, o caso de a gente não fazer parte da família espiritual, não quer dizer que quando a gente for para o mundo espiritual, a gente já não vá fazer parte dessa família espiritual. Porque se somos reunidos dentro de um mesmo grupo familiar, é porque precisamos uns dos outros. Ou o pai precisa dos filhos, ou os filhos precisam dos pais. Então é preciso que a gente realmente busque harmonia para usufruir da oportunidade da vida material. Que é tão difícil e às vezes a gente simplesmente desperdiça com besteira. Mas, Mário, eu sempre tenho falado nas minhas palestras aqui que é, o pai e a mãe se unem e tem um filho. Esse filho é carne. Mas o espírito já existia. E nós não sabemos que espírito que vai usar esse corpo, esse corpo físico. E aí vem a doutrina do espírita explicando para a gente das reencarnações. E nós não sabemos quem é que vem espiritualmente na nossa casa. Nós devemos dar graças a Deus quando vem um espírito que é tranquilo, sereno, que combina com a gente, ou então vem até... E, e tem casos que vem, às vezes, verdadeiros inimigos dentro, de, dentro da família. Né? Uhum. A doutrina espírita explica muito bem isso, ou não? Claro que explica, né? É como nós dissemos, existem aquela situação de prova e de expiação, né? O espiritismo fala muito nisso, né? Então a prova é aquela condição que se dá ao espírito de participar, não digo da escolha, mas pelo menos a opção que ele tem de viver num determinado grupo familiar. Agora a expiação já é aquela que não tem jeito, é aquela que já é... Não, não vamos chamar de imposta, mas necessária ao espírito de conviver naquele determinado grupo familiar. É como a gente sempre fala, né? Mais uma vez eu, eu volto ao chavão, né? Eu tenho três, quatro filhos, criei todos do mesmo jeito, mas tem um que é a ovelha negra da família. Gente, na verdade, aquele é a ovelha branca da família, porque ou ele precisa de nós ou nós precisamos dele. Todas as as encrencas que ele possa fazer na vida, tudo aquilo de errado que nós podemos entender de errado na realidade precisam ser corrigidas por nós ou ele nos merece ou nós o merecemos então nós não devemos nunca colocar de lado uma situação difícil dentro da família. É o caso, por exemplo, das crianças que trazem algum tipo de problema físico, as crianças excepcionais, né? Muitas vezes a gente encontra pai e mãe que diz, ah, Deus, por que fez isso comigo? Existem outros pais que dizem, Deus, obrigado por fazer isso comigo. Então são pontos de vista completamente diferentes, mas que levam realmente a uma observação da realidade, da convivência entre o mundo espiritual e o mundo material. É uma vez me perguntaram como é que nós poderíamos de uma maneira muito simples dizer a respeito das reencarnações. Falei ah, tudo bem, é só você olhar os seus filhos. Quantos filhos vocês têm? Eu tenho dois, eu tenho três. Na, na pesquisa eu falei são todos iguais. Não, está aí a explicação das reencarnações é. É, então é simples, né? Porque nós não, não sabemos quem é que vem na nossa família e temos filhos totalmente diferentes, né? Exatamente. E não adianta querer tratar de uma maneira igual, porque não. não <risos> É, so, é, são almas diferentes é, né? É. São almas e, totalmente diferentes e, e normalmente aquele que dá mais trabalho pra gente é aquele que a gente Mais gosta, que a gente se dedica mais <risos> é, é interessante E sem falar e, e Mário, também existe o caso De, de, de como expiações né? É, Toda a família Eu entendo pela doutrina né? Quando a gente estuda a doutrina Que a gente vem para aprender, São oportunidades que a gente tem Para poder amar, né? Né? aprender a amar, claro. né? então são, são espíritos que em outras reencarnações nós tivemos vivências boas ou não tão boas ou boas né? Que, que a gente tem a oportunidade de voltar e resgatar e, e, e trabalhar esse, esse relacionamento né? muitas é. vezes tem, então, tem casos de, de filhos que, que são verdadeiros detratores em outras vidas, que vêm nessa vida com a benção do esquecimento, para poder aprender a amar, não tem esses casos? Né? Então, é como diz André Luiz, né? matéria vem de matéria, espírito não vem de espírito, né? então nós temos dentro da nossa família espíritos de diversas origens, então aí é que a gente é testado em relação à nossa condição de suportabilidade, com os problemas que eles nos trazem e a nossa disposição de ajudar a corrigir esses problemas. Nunca esquecendo que nós Podemos ter rixas lá de trás, sim. Então, essas oportunidades de ressarcir os nossos problemas anteriores é de suma importância na vida de todos nós. Pena que a gente não identifique isso em muitas das situações da nossa vida, não é? Mas, realmente, é essa convivência com espíritos diferentes daqueles pensamentos nossos é que realmente nos leva a crescer. Mário, você tinha falado naquela hora da responsabilidade dos pais e, é, e o Rui também, como um É, filho é diferente do outro. Né? E, e a questão 583 do Livro dos Espíritos, ela, ela aborda exatamente isso sobre a responsabilidade dos pais nesse sentido. Né? A, a pergunta é assim, os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho, pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho mau, apesar dos cuidados que eles dispensam, né? É interessante essa questão. Uhum. E, e os Espíritos falam, eles falam, não, não são, o pai não é responsável por isso. Porém, Quanto piores forem as disposições do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Né? Uhum. Então é, é muito interessante isso aí, porque é, tudo quanto é filho que não presta também, já bota a culpa nos pais, já fala que, que o pai <risos> não fez nada certo. Né? E outra coisa, existem existe situações... Que o pai não tem jeito de. Você, você, vê, você vê as crianças. Muitas vezes o pai criou, muito, tentou administrar de tudo, quanto é jeito. Quando chega numa certa idade, ele começa a fazer certas coisas que o pai não tem. O que, que o pai uhum. vai fazer? Né? Agora, é como você, não sei se foi você, foi o Rui que falou. Aquele que é problemático é o que tem que ter mais atenção nesse sentido para exatamente você dar essa resposta. Né? Você conseguir é, fazer, consertar, né? Por isso que eu falo que foi um, aquele foi um talento só que o pai recebeu na mão ali e falou, ó, dá um jeito disso aqui. E aí Jesus nos ensina com a parábola do filho pródigo, né? Também, né? Parábola é. do filho pródigo também. é Só que eu, eu encaro a parábola do filho pródigo jamais no sentido muito mais filosófico assim de achar, eu gosto do filho pródigo, pessoalmente, né? Eu gosto dele, eu acho que o filho pródigo somos todos nós. Sim. Que Deus falou se vira, filho, vai, se vira. Vamos lá, o que, que você faz? E a gente quebra a cabeça, quem de nós, só em uma encarnação só? Vamos analisar todos nós aqui, só, só nessa encarnação, se nós já não fizemos um monte de besteira por aí. E como? Somos filhos pródigos que estamos aqui. E chegou um momento que a gente falou, opa, tá na hora de voltar para o pai. Agora, é, é, quer dizer, é, é aquele filho que você deu toda a liberdade para ele, você quer ir? Quer ir quebrar a cara? Pode ir, né? mas vai pelo sofrimento ele vai aprender de alguma maneira uma hora voltar para ser legal né é, mas tudo está dentro disso que o, que o Rui falou tudo está dentro do, do do tudo tem ensinamento do pai para o filho aquele do filho pródigo para você quer ir pode ir vai não tem problema nenhum isso é um direito que você tem então na vida também é assim desse jeito tem filho que fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo ó, oh, paciência, porque o pai também do filho próprio, ele podia ter amarrado o filho e segurado ele lá, né uhum. aí o que, que estaria errado? estaria errado ele ter amarrado e segurado ele lá, não deixado ele viver e às vezes acontece isso na vida, né o, o, nós estamos aqui, é, é, nordestino igual eu que, que eu, eu, eu tive tudo do bom e do melhor na minha vida, mas meus irmãos não e meus irmãos saíram, eu sou o mais novo de todos, então é, meus irmãos saíram do Nordeste para passar dois meses para chegar aqui em São Paulo. E o que, que esse pai deve ter ficado pensando lá? E na hora que eles falaram que eles vinham? O pai chegou, não, vai, você está querendo ir, vai, vai ver. E muitos quebraram a cara aí até conseguir se acertar. Né? Então você vê que não tem jeito do pai segurar, certos Agora... Pode dar sorte e pode não dar sorte. agora se, se esse chegasse aqui, ao invés de fosse um cidadão de bem, fosse um homem mau, fosse um ladrão, é culpa do pai? Claro que uhum. não, né? Não tem nada a ver, né? É. Eu, eu nunca esqueço do Everaldo, nosso grande amigo que está lá na Bahia. Ele fala, ah, Rui, eu saí da minha casa, eu não tinha conforto, não, mas tinha tudo que a gente precisava. Vim para São Paulo, eu não sabia que aqui era frio. Eu tive que uhum. dormir na rua coberto com jornal. Então. E depois ele passou a ser... Ele fez um muito, muito esforço, se formou como engenheiro, foi um grande funcionário lá da Embraer, uhum. então ele superou tudo isso. E nunca colocou a culpa nos pais, não. Ele que vinha para São Paulo, veio, mas só que teve que sofrer aí na, dormindo para rua dormindo em cima de jornal porque jornal esquenta no frio né <risos> Rodrigo vamos... Notícia, né? <risos> vamos fazer o um intervalo mas o Carlinhos tem mensagem para ler aqui é um monte de mensagens aqui inclusive vamos vamos o Aécio César está fazendo uma pergunta Jesus nos ensinou que Deus nosso Pai maior nos legou dois mandamentos amar a Deus e ao próximo O que dizer dos pais da atualidade com relação aos filhos quanto à prática desses ensinamentos? Vai fazer o um intervalo? <risos> bom. É, vamos fazer o um intervalo. Aí Eu a gente deixa, responde. Deixa a para, para <risos> a gente conversar essa questão do... do aqui, questão do Aécio do depois. Lê Legal. as mensagens, que as pessoas as falam. Mensagens, só a mensagens. Se A mensagem, vamos é. ler. Auxiliadora, Maria Auxiliadora, esposa do Jorge, diz... Bom dia a todos e um feliz Dia dos Pais, ao meu esposo Jorge e a todos os vencianos, os pais encarnados e desencarnados. Que Jesus continue abençoando a todos. Só espero que não tenha macarronada lá em casa hoje. Um franguinho, um franguinho com macarronada, é tradicional, Jorge. Aí, tá vendo? Eu quero aproveitar e mandar um, um beijo também para os meus filhos, Francisco e Lucas, né? que o Francisco deve estar ouvindo a gente lá. Né, mandar um abraço para o meu filho, Francisco que me deu um presente hoje, essa camiseta, olha que legal. Uhum. Exemplo, parceria, amigo e pai. Carlinhos, tem mais? Tem. A Juliana Felipe, lá de Montevidéu, está desejando feliz dia dos pais a toda a família vivenciana. Fabiã, a Fabiola Dias Macedo Pazolim, está desejando um feliz dia dos pais. O nosso Milton Bauruel desejando feliz dia dos pais, a família vivenciana, e o pai dele, o seu Eliseu Baruel, que já está na pátria espiritual. E, o Carlinhos, quem entrou aqui no Facebook foi a, a Carmela, que já esteve aqui com a gente, né, Carmela Silveira, doutora, né, teve, a, mandou um Aqui um bom dia a todos, um feliz dia dos pais. Temos que entender quão grande é a responsabilidade paterna que estrutura a base familiar e sustenta a segurança. O pai também é um espírito em evolução e temos que entender o movimento familiar dentro da doutrina. Feliz dia dos pais aos participantes. Né? Então, obrigado, Camela, pela, pela mensagem. Eu tenho uma mensagem da Valéria Plesan, do Rio de Janeiro, desejando um feliz dia dos pais a toda a família vivenciana e o pai dela, o José Luiz também, que já está na pátria espiritual, que foi quem ensinou a ela a, a, a gostar do mar e a pescar é. e quem mandou uma mensagem aqui no WhatsApp foi o Marcos Gargan mandando bom dia a todos os vivencianos, feliz dia dos pais, e o senhor Mário Vinhas com seu imenso conhecimento poderia falar um pouco do pai de Allan Kardec, parece que infelizmente ele desapareceu, né meu pai se chama Mário também abração, Então a gente comenta depois do intervalo né? a gente volta e comenta também Legal. Tem mais mensagem? Não? Tem, mas você não vai votar no intervalo? Não, pode, se tem mais mensagem, lê logo Ed não. Moreno, bom dia a todos os pais vivencianos de hoje, parabéns Benedito Figueiredo bom dia a todos os amigos vivencianos um feliz dia dos pais Rosimério Oliveira Camargo feliz dia dos pais a todos o meu pai Francisco está desencarnado com muita saudade, vivendo a vida com todo o ensinamento que ele me deixou gratidão Patrícia Souza, bom dia Família Vivenciana, Feliz Dia dos Pais e a todos os papais, em especial ao meu, Nil. Hum. É o Nil, né? Eu. Um abração para o Nil. E o Silvio. Ed Moreno diz, meu pai me deu um único tapa na vida, serviu como aprendizado até hoje. É o senhor Celino Moreno, gratidão. Uhum. E o Vicente Teixeira aqui no Facebook manda um bom dia, amigos Vivencianos, excelente domingo e Feliz Dia dos Pais a todos, né? deixar um abração também para o meu pai Domingos está ouvindo e meu, meu avô né Manuel que também sempre escuta o programa lá tá ouvindo também né os pais dia dos pais e dos avós né porque é duas vezes pai bisavô então é a Dona é. Dina já ligou também <risos> desejando feliz dia dos pais que ela também é bisavó Dando um abraço pro o Mário Vinhas hoje, Donatino. Rodrigo, eu estou pensando o seguinte, nós já somos são 8h54, a gente vai pro o intervalo. É, eu acho que a gente poderia colocar aquela mensagem que tem aí do Dia dos Pais, que aí dá para refletir durante o intervalo, porque senão a gente deixa, vai deixando para depois, aí pode até perder a graça. Você fala da, do Gigavale? Não, aquela Giga mensagem vale. do Dia dos Pais que nós recebemos ontem, eu e você. Ah, tá. Tá bom. Vamos colocar depois, ela agora? às nove, que aí o pessoal tá. Tá, tem bastante, a gente já tá ligado? Não. As nove? Deixa para próxima. Não, que aí porque aí depois... A é, falando, se a gente colocasse ela antes do in... intervalo, marcava mais, eu acho. Então tem um intervalo pra gente refletir sobre ela. Tá bom. Tá bom então. Né? Aí depois, que, depois da mensagem, você col... a música, aí você solta a mensagem. Combinado. E depois, é... e depois da mensagem, a gente coloca a música, vai ser a música Dia dos Pais, que é uma música do, do Clécio Tapete. Que é espírita também. Aí eu, eu queria que essa mensagem okay. aí, Rui, preste bem atenção nessa mensagem, que é muito legal essa mensagem. Principalmente você. Preste bem atenção. Aguenta, okay. O coração. Uhum. Ok. Eu. Vou deixar que é suspense, né? Agora então... <risos> eu que tô... uh, estou, hein? Desde o Presta Preste atenção na mensagem desde o comecinho né? Então, tá, então tá bom. Vamos lá. Segura, coração. <risos> seu Rui meu bom e velho amigo não foi difícil convencer o médium amigo para que registrasse a nossa presença que tem por objetivo único homenageá-lo deste outro lado do rio da vida sei que a chover no molhado dizer uma vez mais o quanto te amo, meu velho, sei que é falar de novo, estou sempre do seu lado, mas às vezes o coração tem razões que a própria razão desconhece, como ouvi dizer certa feita, por isso, meu grande e eterno amigo, Não me di esforços para recorrer às mãos do amigo para dizer sem cansar mais uma vez, eu te amo, meu pai. É o seu gordinho que veio para cá antes que esperássemos, mas que tinha lá suas razões. Quero que neste dia sinta o meu abraço de filho devedor de sempre. Tudo o que eu quisesse dizer para o seu Rui seria pouco para pagar a minha imensa dívida de gratidão que eu tenho por ti, meu velho. Os nossos irmãos... Amaro Helder Petite Monte Oliva e Edilon estão comigo nesta empreitada o Helder que já fez milhões de amigos por aqui aproveita para mandar um abraço ao pessoal do Vivência e assim meu pai querido encerro esta cartinha breve manda mil beijos para a dona Regina e todo o povo daí fique com Deus meu amigo do coração do seu sempre aprendiz Rodolfo Rodolfo Barbosa Rodolfo Essa mensagem foi recebida ontem à noite pelo nosso irmão Ari Rangel e ele passou a mensagem para nós, para mim e para o Rodrigo. Né? E o Rodrigo colocou a trilha musical ali atrás e nós prepara, ele preparou hoje para a gente passar aqui. Por isso que o Rui não sabia. Né? A gente tava, era para testar, dar uma testada no coração dele, então ainda está bom as pontes safenas que ele colocou lá algum tempo atrás. Estava funcionando direito. Hein? Quer falar alguma coisa, Rui? É, eu só quero falar para... É... Para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos vendo e realmente esse meu filho Ele quando desencarnou Eu não perdi um filho Eu perdi um grande amigo E esse meu filho é aquele que deu trabalho Eu lembro quando ele era pequeno, muito teimoso Era aquele que você podia falar para ele Não faça tal coisa que ele iria fazer Para experimentar, para ver se era verdade E um dia eu Eu estava lá na casa da minha mãe, lá em Leme, e ele era pequeno, eu falei, mãe, eu não aguento esse menino aqui, como é que tem músico, a gente fala uma coisa, não obedece, não aceita. Ela falou, você precisava ver você quando era criança, né? <risos> é porque eu também sempre fui muito inquieto, sempre quis descobrir as coisas, saí de casa com 19 anos para vir para São Paulo, sem estudo, sem emprego, sem dinheiro, sem roupa, E foi uma luta. Então a gente vê que esse meu filho, ele praticamente é aquele que veio para ensinar. Eu lembro quando eu tinha 50 anos, eu descobri que ele usava droga. Eu então me perguntei: poxa vida, como é que pode eu, trabalhando na doutrina espírita, fazendo palestra, dando curso, uma série de coisas, ter um filho um dependente químico? Falei, mas o que foi que eu fiz de errado? Aí vem uma vozinha me dizendo, você não fez nada de errado. Esse seu filho, esse filho foi dado para você, para que você cuide dele com muito amor, com muito carinho, porque ele é muito sensível. E foi o que eu fiz. Nós frequentamos aí cursos para poder aprender a dependência química, e na dependência química sempre se falaram, vocês... Nunca deixe de amar esses filhos, porque eles são aqueles que merecem muito mais o nosso carinho, o nosso respeito. E foi o que eu fiz. E depois, quando esse meu filho desencarnou, que vai fazer oito anos, né, né Jorge? Uhum. Eu descobri quantas de coisas boas ele fez para muita gente o problema de dependência química, e está fazendo até hoje. Lá A casa da Marcela, né? Uhum. Então, é esse, eu me emociono porque, na realidade, não foi nada perdido com esse meu filho, né? Eu sinto a falta dele, como sinto de outros também, parentes queridos que já se foram. Mas está aí o meu testemunho. O Rodolfo Luiz Barbosa. Que inclusive, é um garoto que eu só fiquei descobrindo quanto ele era bom após o seu desencarno. Então, até aí. Muito obrigado, Ari, muito obrigado, meu filho, pela essa comunicação, espero que essa mensagem seja para todos aqueles que estão, que estão ouvindo e nos vendo, porque eu sempre perguntava, poxa vida, o que, que foi que eu errei, Onde foi que eu errei? E, e dizia, não, você não errou, não, você fez aquilo que você sabe, você fez aquilo que você aprendeu, você fez aquilo que as pessoas, que você tenha possibilidade de, de, de aprender e de ensinar. E foi o que eu fiz. Né? eu fiz E outra, tudo isso que eu faço, faço com muito amor, viu, Jorge? Não é só para, para o meu filho, não. Para todo mundo, eu sempre procuro colocar em prática aquilo que a doutrina espírita nos ensina, fazer com muito amor as coisas para os outros. Muito obrigado, Aí, Ari, e muito obrigado a vocês por trazer essa mensagem. E também a gente tem que lembrar, o Dodô, ele era o nosso braço direito aqui também no programa, e E ele estava já há 17 anos limpo. Ele não usava droga fazia 17 anos já. Né? Quando ele desencarnou e desencarnou de panquia, panquera, pancreatite. né pancreatite né? Foi de uma hora para outra também que o e doutor aí, partiu. E no, eu fiquei impressionado no velório. Uhum. A quantidade de gente. Eu nunca vi um velório tão cheio Né? Só depois, do, depois dele e do Elder. Mas eu nunca tinha visto um velório tão cheio de amigos, de gente, dando depoimento, pessoal do NA, que a gente nem imaginava o trabalho que ele fazia e a, e a quantidade de gente dando testemunho, falando Olha, eu saí da droga por causa uhum. desse cara, saí das drogas, larguei as drogas por causa desse cara. Então, ou seja, ele precisou passar por tudo isso para ter uma experiência para ajudar a chegar lá embaixo e puxar as outras pessoas. E, e chegou no plano espiritual fazendo a mesma coisa né? eu lembro quando o Dodô desencarnou que eu cheguei lá no hospital onde o no, para ver o Rui né? É, eu, eu e... tenho que agradecer até hoje porque as, as, as primeiras pessoas que apareceram para me ajudar a aguentar ah. o médico chegou e falou o senhor é pai do Rodolfo falei, o que, que aconteceu com ele? morreu, poxa vida e estava lá o Jorge, o Maurício e o Fernando, né? É. Fernando Petite. Então, até aí. E o que a gente vê é o seguinte, né? Que naquele dia eu falei pro Rui com toda certeza, né? Também, Rui, eu falei, Rui, é, é difícil essa hora, mas pode ter certeza que daqui uns dias o Dodô está trabalhando, não vai nem dormir, falei para ele. Eu, eu sei que é o, é o jeito dele. E logo, depois de pouco tempo que a gente fez o livro Casa da Marcela, estava lá o Dodô firme ajudando o pessoal do lado de lá na no plano espiritual e continua ajudando o tempo todo, a Fernanda sempre Não. vê ele, sempre o Dodô está por aí ela já sabe ela, quando o Dodô se aproxima, ela já sabe qual é o caso da pessoa Ela fala, se o Dodô tá perto, o problema dessa pessoa é envolvimento com droga. Drone. É. Porque ele sabe que ele está ali para ajudar. Ou, tipo assim, ele traz. Né? É, ele, ele, ele atua nessa área mesmo. Por quê? Porque tem muita experiência. E, e ninguém né? consegue enrolar ele, digamos assim. Né? Eu, eu vi não sei quantas palestras do Dodô. É, assim, palestra que tinha muita gente para desafiar ele nas palestras. né E ele na frente da pessoa, ele fala, oh, isso aí eu sei, não adianta você falar nada. Tudo isso aí que você está falando, eu sei. Tudo isso aí não é desculpa. Eu sei disso aí. E, e quando ele não sabia, ele falava que não sabia. Eu lembro uma vez que fizeram a pergunta para ele sobre o que, que a família tem que fazer. Ele falou, pergunta para o meu pai e para a minha mãe. Eu não sei o que, que a família tem que fazer. Eu sei o que, que o drogado tem que fazer. minha família, eu não sei. Isso aí você tem que perguntar para quem cuidou. Né? Então, agora, quando falava do, do uso, do, de o que, que tinha que fazer para resolver aquilo ali, ele... Sabia como tudo, tirar as, Como tirar as pessoas da droga. Como, como tirar as pessoas, as... As pessoas é, da... é, Exatamente. É porque ah, na, nas drogas, viu, Jorge? Tem, tem o problema de, a, de abordagem que eles fazem. Se a pessoa não tiver, tiver conhecimento, não adianta ir abordar pessoas que estão com problema de droga que enquanto não cair a ficha... Oh, agora, o maior exemplo que eu tive foi quando eu ia, ia dar uma aula lá na AME. E ele estava dirigindo, tocou o celular, pegou o celular e falou: Pô, cara, dirige. Depois você vê o celular. Não, essa aqui é o Manuel. O Manuel, depois a gente conversa. Tudo bem. No dia que o Dodô faleceu, eu estava lá na no, novela e eu vi um rapaz que não, não saía do lado do caixão. Aí eu não conhecia. Aí ele me chegou e perguntou: o senhor, o senhor é pai do Dodô? Eu falei: Sou. Falei, e você? Aí eu sou o Manuel. Falei, Poxa, Manuel, eu tinha tanta curiosidade em conhecê-lo. Ele estava explicando. falou olha, eu estava dormindo debaixo do viaduto e seu filho chegou e perguntou, quem de vocês quer sair da droga? E... Tinha dois lá que falaram, ah, você vai para aquele lugar, você não quer nem saber, vem encher a paciência. E teve um que chegou e falou, eu quero. E foi justamente esse Manuel. E eu tinha dado um tênis de presente para eles. Eu perguntei, poxa, que, cadê aquele tênis que eu dei para você de presente? Rapaz, ah, teve uma pessoa lá que estava precisando. Eu peguei, dei aquele tênis, o senhor não vai achar ruim, não. Eu falei, só vou achar ruim que você vai ficar sem tênis, pô. Então tem essas coisas lindas que. E depois não é só ele, não. Quantas pessoas vieram? E eu, a maior homenagem que eu tive no velório do meu filho foi quando o pessoal do Do NA chegaram e falaram, senhor Rui, nós podemos comprar uma coroa de flores para trazer para o Dodô? Ali foi, vocês viram lá, né? Que a minha mulher ficou três dias com dor nas costelas, de tantas pessoas abraçarem ela. Então, sai, são coisas que emocionam, né? Então, vocês me desculpem, o pessoal que está me vendo, o pessoal que está ouvindo, mas é um desabafo de pai. E ama muito seu filho que já desencarnou. Né? Então, mas aí era isso mesmo que a gente queria. Nós estamos nós ficando especialistas nisso, né, Rodrigo? Era esse depoimento que a gente tô... quer, né, Mário? Saber dessas, de todas essas coisas. Então é muito interessante. Eu, eu penso que é... só veio... Essa carta do Dodô só veio brindar hoje o Sim. Dia dos Pais. Mostrar essa relação mesmo que tem entre pai e filho. E a relação entre pai e filho não é só relação de luz, não. só a relação fora de série, não. Tem as relações também da hora da escuridão. E é nessa hora que tem que ser trabalhado. que está sendo falado desde o começo hoje, olha... Os mais é. difíceis que você tem mais trabalhado. Então, o Rui com o Dodô foi vitória. Foi uma é. vitória. E hoje a gente tem esse, essa pessoa do lado do plano espiritual fazendo um trabalho fantástico. Muito bom mesmo. E que a gente continua com essa amizade aí direto. Né? Vamos... E, eu, e... e o próprio Ari Rangel disse, Rui, posso falar uma coisa para o senhor? Eu não sei se está certo ou não eu nunca vi um velório tão bonito como o do Dodô, né? Falei, poxa, velório não tem... Mas eu acho que velório também é bonito, porque hum. é a maneira de você também se desprender desse mundo material, cheio de atribulações, cheio de confusões. Sim. Eu acho que o Helder ficou com inveja do Dodô, <risos> mas uh, eu nunca vi. Dos dois, assim, o Dodô foi incrível também, incrível. Não e, e o Dodô não deu nem tempo da gente avisar um monte incrível de gente, né? não sei o carinho que... das pessoas em relação a ele. enfim. É, a Valéria entrou aqui só para a gente falar desse último do, do último recadinho aqui antes de ir para o intervalo. A Valéria, bom dia, amigos. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal da rádio. Bom dia, Mário e a todos os ouvintes da família Vivenciana. Feliz dia dos pais para vocês com muito amor e alegria. Ela está dizendo, foi por causa do meu pai que está desencarnado que cheguei à casa da Marcela. Quero agradecer também ao meu pai por isso. Ele foi o Elo que me conectou à Casa da Marcela. Gratidão a ele e a todos vocês. Só lembrando que a Valéria é lá do Rio de Janeiro. Sim. Então, ela conhece, ela trabalha na Casa da Marcela de lá do Rio de Janeiro. Né? Então, toda quarta ela está lá e ela foi o pai dela que. Foi pelo pai dela que ela foi conhecer a Casa da Marcela. Né? Vamos, Rodrigo, tem uma música aqui Pô. que nós falamos: Dia dos Pais, com Celso Tapet. Pode falar, Não, Rui. E, e tinha outra coisa que o Mário Vinhas, como é que ele chamava você, Mário? o Dodô chegar para você, Mário Ias, Ias. <risos> não vinhas Ias Ias, Ias. Ias. E, Ias. Ias. Não, vinhas. não vinhas <risos> essa era a saudação que ele fazia pro para o oh, Mário Mário Ias não vinhas <risos> é isso aí, essa homenagem ao nosso roqueiro aí. vamos Uhum. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Dizer feliz dia dos pai, papai. Eu amo você, seja aqui na terra, seja lá nos braços de Deus. Seja pai de sangue, seja pai de coração. Hoje eu estou aqui, papai. Eu vim te dizer. Feliz dia dos pais, papai Eu amo você Mesmo que os anos se passem Mesmo que eu não possa te ver Mesmo a distância surgindo Eu sempre vou amar você Hoje eu estou aqui, papai Eu vim te dizer Feliz dia dos pais, papai Eu amo você. Esse é o programa de Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina Mário Vinhas falando sobre a responsabilidade dos pais na visão espírita. Eu já me recompus, viu, Jorge? Porque foi muita emoção. Vamos desculpar aí pela, pela emoção, mas é, foi muito, muito, muito bonita essa mensagem. Um grande abraço para o Ari, lá de Tremembé, que hoje é festa lá em Tremembé, né? Um grande abraço, Ari. Tudo de bom para você, viu? Mário, vamos continuando então com a nossa... Tem, tem alguma pergunta? Ah, tem a pergunta do, do Aécio, né? Sim, sim. Vou passar para o Carlinhos aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Só voltando. Caiu um cisco nos olhos nos Caiu olhos um de... cisco que hoje? O pessoal falou? Caiu um cisco nos olhos de toda a família vivenciana. Quem falou? Bom, o, Jorge, o Jorge falou, não sei quem foi. Ah. <risos> Acho que foi aqui no WhatsApp. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, emocionante, mensagem de amor, carinho ah, o Marcos o Marcos falou o Marcos, Mar... falou, caiu um, o Marcos o Gama caiu um cisco no olho de um monte de vivencianos <risos> realmente, hoje essa mensagem do Dodô é para todo mundo o Mas... César, o Mário tem uma pergunta Sim. Jesus nos ensinou que Deus, nosso Pai Maior, nos legou dois mandamentos Amar a Deus e ao próximo O que dizer dos pais da atualidade Com relação aos filhos Quanto à prática desses ensinamentos é, Seria bom que realmente Esse ensinamento fosse considerado O que é da maior importância Essa troca de amor De pai para filho De filho para pai A gente fala muito também A responsabilidade do pai, certo? O pai é responsável, afinal de contas, foi ele que colaborou para que a criança nascesse, certo? É um ser criado por outro ser. Agora, vejam, é, a gente precisa também lembrar que a responsabilidade do filho é muito grande dentro dessa história, né? É claro que nós vamos dizer, bom, mas o filho é pequeno e, e não tem tanta responsabilidade assim. O pai é que deve manobrar tudo, né? Muito bem, aí tudo bem, mas quando o filho cresce, quando ele já é adulto, então essa prática, essa troca de amor, na realidade não é muito observada infelizmente na sociedade que nós vivemos hoje. Hoje, vejam vocês, existem casos e mais casos de filhos já adultos que não dão a mínima para o pai, não homenageiam, não, homenagear não, nem respeitam o pai. Nós temos casos conhecidos nossos e muitos de vocês, que muitas vezes os filhos forçam os pais a venderem o único bem que tem, a única casinha que tem para repartir a herança antes que ele desencarne. Resultado, dividem o dinheiro, o pai fica sem casa, sem dinheiro, vivendo na maior míngua. Então isso é uma falta de responsabilidade do filho para o pai. Muito bem, mas vamos voltar aos pais para os filhos. O que, que nós podemos observar disso? Bom, Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nós achamos que um, um, um grande dever dos pais é dar bons exemplos aos filhos. A partir desses bons exemplos, os filhos se espelham naquilo que o pai faz e normalmente acontece o melhor, se o pai realmente dá bons exemplos. Mas isso é outra história que muitas vezes nós não temos observado hoje que tipo de mau exemplo poderia os pais ou um pai passar para os filhos É justamente vejam é, coisas do nosso dia a dia um pai que pragueja muito ele vai passar isso aí para os filhos A discussão entre pai e mãe vai fazer com que os filhos evidentemente captem aquilo que nós sabemos que a criança tem uma sensibilidade muito grande. Então vejam que há necessidade de um respeito mútuo dentro de casa para que esse respeito seja transmitido aos filhos e eles passem a ser não bons filhos, mas amanhã também bons pais. Outra coisa, gente, que eu queria Chamar a atenção é em relação à homenagem que hoje, por exemplo, o Dia dos Pais está sendo prestada aos pais. Dentro do Espiritismo, nós respeitamos as datas, claro. São datas comemorativas, são datas que é, realmente levam a alguma coisa de bom. Apesar de todo o comércio envolvido nelas, a gente sabe que existe a aproximação da família, não é? Mas vejam que nós, dentro do Espiritismo, a dizer observamos que essa homenagem aos pais, ou esse respeito aos pais, em particular ao pai que hoje nós estamos comemorando, deve ser feita todos os dias certo, não devemos faltar o respeito aos pais, porque ah não, eu vou esperar chegar o dia dos pais aí sim, aí eu vou dar um presente para ele é, é, eu tinha um, um um frequentador da casa espírita, há muitos anos atrás, era uma pessoa muito bem posicionada financeiramente e socialmente que um dia estava se queixando do dia dos pais né? então ele dizia, olha, eu estou cansado e não sei o que, o que eu faço com as carteiras, com os cintos e com as meias que eu ganho no dia dos pais Então, os meus filhos acham que me dando presentes, eles possuem a minha afeição. A minha afeição eles têm sempre. Agora, eu gostaria, sim, seria um grande presente deles se eles escutassem o que eu lhes falo. Então, isso acontece todo dia. Então, não é com um presentinho que nós vamos comprar a amizade do Pai. Nós temos que respeitá-lo todos os dias. Nós vamos lá no quarto mandamento das leis de Deus, né? Não está escrito lá, honrar a mãe no segundo domingo de maio ou honrar o pai no segundo domingo de agosto. Nós temos que, evidentemente, honrar pai e mãe sempre. Né? E outra gente, se queremos homenagear o pai, queremos homenagear a mãe, nós temos que fazer isso quando nós estamos com ele. Porque depois que eles forem, não adianta, aí são só lembranças. E lembranças muitas vezes machucam a gente, porque a partir de um ponto em que nós fazemos uma avaliação do nosso próprio comportamento diante daqueles que nos foram caros, nós vamos sentir, às vezes, até vergonha de nós mesmos por tanta coisa que poderíamos ter visto, falado, aproveitado, e o tempo passou e nós não fizemos nada disso. Então, se queremos homenagear, muito bem, vamos homenagear o nosso pai, vamos homenagear a nossa mãe, Mas vamos homenageá-los de uma forma em que possamos nos manter dentro daquilo que eles esperam de nós. Presentinho de vez em quando, tudo bem, isso aí enriquece o relacionamento, mas muito mais na nossa postura, no nosso respeito, na responsabilidade que nós temos em honrar pai e mãe. Isso já nos dez, dez mandamentos, já é pedido isso daí, né? Isso na época Moisés trouxe pra gente esse respeito. Eu, eu levantei aqui para atender o telefonema do seu Rodolfo Alexandrino. O senhor Rodolfo falou que quase que matamos ele lá agora, na hora do levar, né? <risos> aí ele falou, aí ele lembrou também que no, no enterro da neta dele, né, da, da Melissa, é, eu tava lá, né, pra falar alguma coisa e, e na hora que eu cheguei, que fiquei ali próximo a ele, eles todos é claro ali tristes, emocionados e aí quem se aproximou foi o Dodô né? e quando o Dodô se aproximou de mim né, eu senti, ele falou, fala pro senhor Rodolfo que eu tô aqui pra ajudar ela e na hora eu falei pra ele, ele se tranquilizou, e na hora né, que eu falei aí ele falou que lembrou agora daquilo que aconteceu exatamente da ajuda do Dodô e foi interessante que quando eu cheguei na, na casa da Marcela, na Fernanda Ela falou, Jorge, o, o Dodô esteve por aí, né? Ele está aí para ajudar. Então você vê que não é uma, é uma confirmação, né? Você sempre tem a confirmação. Então é legal. E o senhor Rodolfo também falou que é, hoje levantou pensando no pai dele, porque a gente tem falado o seguinte para os nossos entes queridos. A gente só fica querendo, a gente só fica querendo. É, que os nossos entes queridos se comuniquem com a gente, a gente só fica querendo isso, ah, que eles tem que mandar uma carta, tem que mandar um recado, tem que mandar alguma coisa assim e a gente esquece que a gente também pode se comunicar com eles, Sim. então você quer receber uma carta, escreva também, escreva para eles, olha, tá Sim. tudo bem, estamos aqui na batalha, tamo... pensa que tudo isso eles vão receber lá, não é só de lá para cá, daqui para lá também. É, né? Eles têm você saudades sabe. também, né? É. Exatamente. É, você sabe que quase 40 anos eu trabalho com mediunidade, uhum. trabalho com socorro espiritual. Uma vez eu ia perguntar, poxa vida, você nunca recebeu a mensagem do meu pai? Eu falei, não. E você não tem curiosidade? Não. Pô, mas pera aí, você não é espírita, sou espírita. E a maior mensagem que meu pai me passou foram os seus exemplos. Uhum. Então eu não preciso, assim como uma vez perguntaram, Quem é que iria uh, Substituir o Chico Xavier Eu falei, Chico Xavier não precisa de Substituto, ele já deixou para a gente Tudo aquilo que nós precisamos fazer Tá aí o, os 400 livros que ele Que ele fez E tá aí, só falta a gente pegar E colocar em prática, assim como Jesus né? Só falta a gente colocar em prática aquilo que Jesus Nos ensinou, pronto Tá, tá aí, vamos encontrar a felicidade Aqui e agora né? Eu tinha visto aqui também, Rui A, a mensagem do A mensagem do Iramir Mais uma mensagem do Irami, Quando ele falou, emocionante a mensagem de amor e carinho Do Rodolfo para o Rui Meu abraço fraterno, que, é do... que doutrina maravilhosa ave Cristo E o Marcos Sugai colocou embaixo Caiu um cisco no olho de um monte de vivencianos é, Muito legal a gente Não, comentou aqui. Você se lembra, Jorge Quando você me convidou Para ir lá na casa da Marcela Que tem uma mensagem para mim Aham Eu fui lá, estava sentado lá, uma mulher veio, me abraçou, me beijou. Eu não entendi nada, né? Uhum. Depois ela foi explicando, ela explicou que o filho dela havia suicidado e ela estava desesperada, querendo saber qual motivo. Uhum. o motivo. Daí o rapaz veio se comunicar, dizendo, olha, quem me trouxe aqui foi o Dodô. Uhum. E ele falou, olha mãe, eu realmente eu usava droga e não queria contar para a senhora, porque a senhora é evangélica, aquela coisa toda. Para não dar mais sofrimento para a senhora, para a família, eu me enforquei lá na beira do, do rio Paraíba. E ela falou, então graças ao Dodô, eu estou sabendo o que, que foi que aconteceu com o meu filho. Uhum. Então é, são coisas bonitas que a gente... Você também me falou que outro dia A pessoa veio lá dizendo que foi o Dodô Que trouxe, né? e no seu livro uhum. Casa da Marcela Tem três, três capítulos O livro aí. tem uma participação muito, muito boa Lá do Dodô, três capítulos que falam De um problema que eles resolveram né? Justamente problema com, com, com drogas Mas quando, é, quando tem alguém envolvido com droga Alguma coisa que tem que passar uma mensagem Sempre o Dodô aparece, a Fernanda sempre fala Se o Dodô está por aí, pode ter certeza que vai ter alguém Que vai precisar de uma mensagem Que está envolvido com problema de droga Eu não sei se é do seu tempo, Jorge Mas eu tenho uma história do CTA que um casal tinha um filho E o filho é, De berço, estudante Trabalhava é, O pai trabalhava Trabalhava no CTA E o menino resolveu se drogar O que ele traz? Esses drogados trazem dívidas passadas para resgatar, para eliminar o vício. E começou a gastar o dinheiro do pai, a vender as coisas que o pai tinha em casa, e o pai trabalhando desesperado para curá-lo, e não conseguia. E o pai disse a ele, se você não parar com as drogas, eu vou embora. E o menino continuou insistindo. Aí um belo dia, o pai simplesmente sumiu. O pai e a mãe saíram do CTA, foram pediu transferência e eu encontrei esse menino numa, numa barraquinha ali na, na, no portão do CTA, onde hoje tem um ponto de ônibus. Eu parei e perguntei para ele o que, que ele estava fazendo ali. Ele falou assim, olha, a minha história é triste, eu me envolvi com drogas e gastei tudo que a família tinha destruí a vida do meu pai e meu pai desgostoso foi embora não sei aonde ele está Fazem dois anos que eu estou aqui esperando meu pai voltar dentro do CTA para eu pedir perdão a ele porque eu deixei o vício pela perda do meu pai aí eu entrei no CTA e comentei com uma pessoa de lá de dentro a pessoa falou, nós vamos achar esse homem passaram-se acho que 15 dias eu não vi mais o rapaz aí eu voltei e perguntei, e aí a história daquele menino Não, o pai veio, pegou e levou ele embora daqui. Não é mais um viciado Então são coisas que nos emocionam, porque isso foi. Eu tinha, na época eu tinha 15 anos. Quando eu fiquei sabendo dessa história, o CTA estava começando. Né? Então e... não é do meu tempo, não. Não é, né, Jorge? De... Por isso que eu falei que você não se não lembra. Deve ter chegado aos 30 é, anos muito depois muito dessa data aí. <risos> eu tenho certeza, é. não. Mas tem um caso recente. Ontem eu recebi. De uma amiga que tem um filho com problema, ele escreveu uma carta. Ele está tá, tá aqui no CDP, está preso. Ele mandou uma carta que só agora que ele conseguiu descobrir, oh, ah, caiu a ficha que ele começou a entender quanto a mãe dele é boa, aquela coisa toda. Tem oito páginas de. E ela mandou essas oito páginas para mim. E eu mandei uma resposta para ela: puxa vida, esse menino é bom. Mas só que até agora não descobriu que ele é bom. Ele precisaria sair, já foi internado N vezes, um monte de vezes, mas até agora ele não, não caiu a ficha. Vamos ver se agora cai, né? E eu desejo a nossa amiga, que deve estar nos ouvindo, tudo de bom para ela, e também para o seu filho, que está lá no CDP, cumprindo. O CDP é o centro de... É, Detenção provisória. De, é, e ele está preso, E, então esperamos que ele melhore né? Mário O Aécio fez uma pergunta aqui Interessante também que Acho que dá para a gente conversar um pouquinho Sobre ela é, Ele diz assim Temos o gênese de nossa mãe e de nosso pai Acima desse genes Está o DNA do pai criador Por que existe Um abismo separando o genes Dos nossos pais e o DNA do pai criador O que, que existe um abismo? Quer dizer, uma diferença? É, é, eu, eu já não vejo abismo nenhum, né? Eu, eu entendi perfeitamente a, a, o questionamento do do, do para ver essa separação. Se nós temos o gênio do Pai Criador, a gente devia ser bem melhor, né? Mas eu penso que o gênio do Pai Criador é aquela semente que é colocada como simples e ignorante para você crescer. E a gente tem que receber. O gene material, porque o gene da, da, do pai e da mãe é o físico. Eu entendo isso, é o físico. O gene do pai, de Deus, é o celestial. Só que a gente tem que evoluir muito para poder você botar esse gene para funcionar direito. Não sei se eu pensei disso, dessa maneira, se está certo também. O que, que é, você acha? Mais uma vez eu volto àquela aquela explicação do André Luiz né matéria vem de matéria espírito não vem de espírito né então vejam que em, quando nós somos criados a doutrina espírita nos explica isso é, nós somos criados todos iguais e, e semelhantes a Deus essa semelhança a Deus trouxe uma confusão danada no Todo o tempo, né? Porque as pessoas olhavam para si e viam um corpo físico. Então, se Deus me criou a sua semelhança, então uhum. Deus deve ter também um corpo físico, né? Onde apareceram então os deuses materiais, né? Mas não tem nada a ver. Isso é falta de competência nossa de entender, né? Então, Deus é espírito, cria-nos em espírito e nós trazemos de nossa origem a centelha divina. Certo? Então, todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, que é o, o, o, o genes de Deus, né? Agora, nós somos levados a uma busca de aprimoramento, porque nós somos criados por Deus, mas não somos outros deuses, né? Então, nós temos, somos levados a um estado de simplicidade e daí a gente, então, começa a nossa volta para Deus, certo? Então aí nós vamos através das diversas encarnações, aprendendo, ah, caindo, levantando, e nessa caída e levantando, é, é claro que estão as encarnações, onde então entra o genes material, não é? do pai e da mãe. Agora, para que nós possamos fazer a, o espírito, espírito nosso florescer de novo, nós vamos ter que cada vez mais buscar o aprimoramento e esse aprimoramento é a busca da descoberta do Deus que está dentro de nós. Então, quando falamos que voltamos para Deus, não é que Deus esteja nos esperando num determinado lugar do céu para que a gente se apresente a ele. A gente não pode esquecer que temos um pedacinho de Deus dentro de nós e é O afloramento é quando nós fazemos com que esse Deus que está dentro de nós realmente chegue à sua superfície, chegue à sua plena floração, vamos dizer assim, é o momento em que nós estamos na plenitude do exercício da lei do amor. Então vejam que na natureza tudo, tudo é através de leis. São as leis universais. Então existe a lei da evolução, que é aquela que manda desde a nossa criação até o nosso reencontro com Deus. Sim. Existe a lei do trabalho, que é o que nos dá experiência. Existe a lei da justiça, que é aquela que age nos mantendo no caminho certo. E existe a lei do amor, que é a lei plena do universo. Então, quando nós chegamos a plenitude do exercício da lei do amor é o instante em que nós nos reencontramos com Deus não com esse Deus material que todo mundo pensa, algumas pessoas pensam que está nos esperando sentado num trono no céu, não, isso não existe certo, mas é assim a vivência do Deus interior que nós trazemos dentro de nós desde a nossa criação então é assim que nós separamos o, o, o gênesis, vamos chamar assim né, espiritual e o material, não Ô, Mário, tem uma coisa também que a gente precisa entender, que nós somos um ser espiritual, estamos usando um corpo, certo? Mas o pessoal não, não, não acredita nisso, ele não, não, não, não, ele não aceita que ele é um espírito usando um corpo. E nós devemos entender muito mais o que Jesus, por exemplo, ele veio nos ensinar, o espírito, para o espírito, não para a carne. E essa dificuldade que nós encontramos nas religiões Que encontramos até, até os espíritas Às vezes não entendem que ele é um espírito Que está usando um corpo, né? Que bom seria se as pessoas entendessem direitinho isso, não? Sim Rui? Porque você vê Existem pessoas que abusam do ter, né? Achando que são eternos É, não pensam que são um espírito e esse espírito vai sobreviver à morte do corpo físico, ou eles acham que nunca vão morrer também. Você vê fortunas imensas sendo aí acumuladas e acumuladas, é, situações que não dá para a pessoa viver ou gastar numa única vida, né? Mas a pessoa não raciocina, ela não pensa que ela é um espírito. O corpo morre, o espírito sobrevive, esse espírito amanhã ou depois vai voltar para purgar tudo de errado que ele fez. É uma pena, mas as pessoas ainda não despertaram para isso. E, cá entre nós, né? as religiões materialistas também colaboram muito para isso, né? Religiões M materialistas. Uhum. Você pode uhum. falar um pouquinho sobre religião materialista? É, é porque, eu estou dizendo isso porque a gente vê aí que o meio de comunicação, as televisões, os canais, aí falam muito no ser, na, na pessoa ter uhum. e não fala em ele ser. É. Vejam... É, todos nós queremos ter, certo? Mas o ter é provisório, o ter é efêmero, o ter acaba. Todos nós precisamos ser, porque o ser é eterno. Mas as pessoas normalmente não dão, como nós dissemos, muita atenção a, esse, a essa diferença do ter e do ser. Então é uma busca constante do acúmulo de coisas. Olha, gente, é, a gente fala uma coisa e começa a lembrar de outra, né? Existe uma passagem de Jesus dentro do Sermão da Montanha que é muito explícita em relação a isso, né? Não queiram vós entesourar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões os roubam. Mas sim tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões os roubam. Porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Então é. isso aí explica muito, né? As pessoas querem ter, mas esquecem que o mais importante é o ser. Porque se perguntam, o que, que eu vou levar daqui quando eu morrer? Eu não vou poder nada que eu tenho, mas eu vou levar tudo que eu sou. Quando eu tive a oportunidade dessa vida, a única riqueza que eu trouxe foi aquela que eu havia acumulado no decorrer das vidas anteriores. Nada físico, tudo espiritual. Hoje eu acumulei tesouros, No espírito, são esses tesouros que eu vou levar para as vidas futuras. Mas tudo que eu tenho, que é material, nada disso se aproveita. Né? Então vejam que é, essa condição de religiões mais materialistas, religiões menos materialistas, mais espiritualistas, aí então se pergunta o que, que é religião. A religião, a palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar. E significa, evidentemente, o meio que nós temos de nos religar a Deus. Então, toda religião, ela deve ser o caminho para a nossa religação com Deus. Agora, vejam, quanto mais espiritualizados forem os ensinamentos que a religião passa, muito mais rápida vai ser a nossa religação com Deus. As religiões que teimam em pregar conceitos materialistas ainda, essas realmente dificultam o seu seguidor nesse reencontro com Deus, porque ele está muito mais fixado no ter do que no ser. É. É, outra coisa que você tinha falado antes, Mário, no, na pergunta anterior, na resposta anterior, é que nós não somos Deus, né? e inclusive é, tem uma confusão muito grande que tem um, uma passagem de Jesus que muita gente confunde fala, é, vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais não foi isso que Jesus falou, Jesus falou vós sois filhos de Deus Uhum. podeis fazer o que eu faço e muito mais ele não falou, então porque quando, quando você olha a frase errada, você fala, vós sois Deus, então eu também eu sou um Deus, então eu sou um é. Deus também, não, fala vós sois filhos de Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, nós somos filhos de Deus tanto quanto Jesus, só que ele é muito mais evoluído do que a gente, agora Deus filho, é o outro 500, se ele é onisciente né, uhum. se ele é onisciente É, se ele é onipotente, é a única potência que existe. Não existe outra potência, né? Então, nós podemos nos aproximar até... Aproximar. Mas ser igual a Deus, ser Deus, nunca. Né? <risos> Então são coisas assim muito interessantes que são as trocas, né? Aquelas frases que viram chavões, que o pessoal, fala, vós sois deuses, não existe isso. Tá lá, vós sois filhos de Deus. E o pessoal repete achando que é verdade, é, né? São os tais, né? É. Não, é, só que o pessoal também confunde que quando ele diz vós sois deuses, ele está falando justamente porque a gente procure. A nossa melhoria é espiritual uhum. Porque à medida que você vai se melhorando espiritualmente uma série, Você vai tendo amizade com o filho Amizade com a esposa Vai tendo amizade com o próprio Deus Quer dizer, você é, vive num mundo totalmente diferente Quando você procura se espiritualizar né, Mario? É, é interessante que é, nós sempre gostamos de, de, de repetir isso Nos locais que vamos fazer para eleições Fala-se muito em eliminar vícios e defeitos E talvez nem tanto em desenvolver virtudes. Aí se pergunta, o que é mais difícil? Desenvolver virtudes ou eliminar vícios e defeitos? Então, gente, nós temos que partir do princípio que as virtudes são inatas em nós. Se nós somos emanações de Deus e Deus é amor, nós trazemos em nós a essência do amor, que é o pai e a mãe de todas as virtudes. Vícios e defeitos nós vamos é, conseguindo através dos nossos erros, então são situações que vão sendo incorporadas à nossa vida, mas por descuido nosso, então nós achamos que é muito mais fácil trabalhar com aquilo que é nosso, que são as virtudes, porque a partir do ponto em que nós desenvolvemos virtudes, nós vamos melhorando a nossa condição espiritual e consequentemente os erros e defeitos vão ficando para baixo e vai chegar um ponto então que nós vamos nos ver livres dos vícios e defeitos mas plenos na prática das virtudes então não precisa ser negócio de ficar brigando com os vícios e defeitos, não vamos tentar resolver do outro lado trabalhar com aquilo que é nosso, com aquilo que é inato essa centelha de Deus que está dentro de nós e que é representada pelo amor bacana, Ô, Rodrigo vamos para nosso momento de cavale? vamos sim no ar, contos histórias e mensagens no oferecimento de gigavale atacado, o depósito de seu depósito é o tema de hoje é ao meu pai, aí depois o Mário comenta pra gente, por favor recordo-o ainda ele saiu em um dia de sol para viajar e nunca mais retornou para nossos olhos físicos. Quando o trouxeram, era somente um corpo dentro de um caixão. Lacrado, ao demais, tendo em vista os dias passados desde a sua morte. Meu pai era um homem alegre. Gostava de música, de dança, de estar com amigos, conversar, contar causos. E ele os tinha às centenas. Toda vez que retornava de viagem, os filhos, éramos três os menores, Nos reuníamos em torno da mesa, na cozinha ampla, para ouvi-lo. Ele contava causos de forma pausada. Ia descrevendo as cenas, uma a uma. Reproduzia os diálogos. Por vezes, meu irmão e eu, mais impacientes, o interrompíamos. E daí, o que aconteceu? Conta logo. Ele sorria, mostrando seus dentes curtos, bem moldados. E continuava com a mesma calma, até o desfecho da história. Tê-lo em casa era muito bom e significava que um de nós iria dormir na cama dos pais. Por vezes, nossa mãe nos dizia que desejava ficar a sós com ele. Mas, mal despertava a madrugada, quem primeiro acordasse, corria para o quarto e se enfiava entre os dois. Ele acordava e brincava conosco, fazendo cócegas, jogando travesseiro. Era uma festa. Meu pai, quantas saudades! Ele não era letrado. Desde bem jovem conheceram o trabalho duro, constituir a família cedo, e os cinco filhos lhe exigiam que desse o máximo de si. Insistia que precisávamos estudar e estudar muito. A duras penas, pagou para cada um de nós o ensino fundamental em escola particular. Escolheu a melhor escola da cidade. Pagou cursos de piano, acordeão, violino para minha irmã que cedo entrou para o mundo da música. Meu irmão e eu não chegamos a tanto, mas fomos brindados com o que ele tinha de mais precioso. Ensinou-nos a honestidade. Ensinou-nos que melhor era ser enganado do que enganar. Viveu no tempo em que a palavra de um homem era documento mais válido do que nota promissória, duplicata ou qualquer título financeiro. Legou-nos um nome honrado e disse-nos que o dignificássemos ao longo de nossa vida. Olhava para mim com orgulho e dizia, um dia você será uma pessoa muito importante. Hoje, quando viajo pelas estradas, muitas delas velhas conhecidas de meu pai, eu o recordo. Será que ele sabia que um dia eu seria alguém que viajaria, esclarecendo pessoas, ofertando cursos? Ele não conheceu todos os netos. Partiu para a espiritualidade em anos jovens, deixando-nos um grande silêncio na alma. Em homenagem a ele, em nossos aniversários, nas festas de Natal e Ano Novo, nos encontramos. Rimos, ouvimos música, dançamos. Porque ele nos ensinou a sermos assim. A vida é dura, mas nós a podemos adoçar se quisermos, é o que dizia. Meu Pai, meu Mestre, onde estejas, Deus te guarde. Especialmente nesta época em que os pais são recordados pelos filhos que os brindam com presentes. Meus irmãos e eu te brindamos com a prece da nossa gratidão. Obrigado por nos terdes dado a vida. Obrigado por nos terdes ensinado a bem vivê-la. 9 horas e 50 minutos, esse é o Momento Gigavatt. Mário, o que, que você pode comentar sobre essa ah. mensagem tão linda? A cada palavra, eu trazia em minha mente, e minhas recordações, o meu pai. Meu pai não era como a descrição do conto, um homem alegre, que falava muito, não, ele era quieto. Falava muito pouco. E uma das coisas que eu hoje trago em mim como arrependimento é o fato de eu não ter forçado mais o conhecimento de como era meu pai. Ele sempre que precisava alguma coisa para a gente, ele usava minha mãe. Fala para o menino fazer isso, fala para o menino fazer aquilo. Então eu não me lembro, nos 42 anos em que eu convivi com ele, de uma conversa. Assim, mais aberta, mais franca. Um dia, todos os dias, eu passava onde meu pai morava, ele morava com minha irmã, lá no seu quarto. E um dia eu cheguei à tarde, saía do meu serviço, passava lá para dizer boa noite. Eu encontrei meu pai chorando. E naquela ânsia de poder suprir a tristeza dele, a gente sempre... Busca caminhos o que, que houve pai? alguma coisa não está bem, o senhor está doente é isso, é aquilo o senhor está chorando porque se arrepende de alguma coisa Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse não filho eu não estou chorando por nada que eu fiz e nem me arrependo de nada que eu fiz eu me arrependo sim é de tudo aquilo que eu não fiz e agora não dá mais tempo Então, essa frase realmente me marcou muito. E hoje, nós precisamos refletir a respeito de, como eu disse ainda há pouco tempo atrás, nós precisamos aproveitar, a homenagear as pessoas, a viver as pessoas, enquanto estamos com elas. Eu me lembro que eu só fui dizer para o meu pai que eu o amava, quando ele estava no leito de UTI, todo preso a cabos e aparelhos. Não sei nem se ele conseguiu me ouvir. Mas hoje, como em todas as ocasiões, em todas as orações, eu quero que ele sinta realmente o quanto a gente o amava. E agradecer pelos exemplos que ele nos deu, fazendo com que nós tivéssemos a nossa vida sempre e unicamente no caminho reto. Obrigado, Pai. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa do Vista Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina Mário Vinhas, falando sobre a responsabilidade dos pais na visão espírita. E hoje também homenageando aos nossos pais. Ui, tem, tem mensagens aqui, hein, dos ouvintes. Vamos lá né? Vamos às mensagens dos ouvintes que ler também, feliz. Tem Roberto 9 diz que ele pôde sentir a emoção do Rui quando Jorge me pediu para ler uma mensagem do Dodô no dia do lançamento do livro da casa de Marcela. O Fernando Petit Está dizendo que penso em meu pai todos os dias hoje. Especialmente agradeço o amor, os ensinamentos e os exemplos que nos ajudaram a construir o meu caráter e me ajudam. A cumprir a missão de paternidade. O Lúcio Silva, nosso querido amigo aqui da rádio, bom dia a todos, excelente programa. Parabéns a toda a equipe vivenciana, abraços fraternos a todos os pais nesse dia tão especial. Sim. Vera Lúcia Batalha, de Siqueira Renda, bom dia. Em nosso país existem muitas mães que criam sozinhos seus filhos. Tem pais a... e mães, né? Tem a, a ler do Adolfo Mazala também? Mazala não, não ele tá aqui. aqui. O, o Adolfo Mazala ele, ele mandou: Rui, meu querido, qual foi a data que o Dodô nos deixou? Estou emocionado com a mensagem dele. O Adolfo. Não, Foi há oito ah, anos atrás né? que eu, anos dois, anos. É. o Dodô desenganou. O Piero também mandou meus parabéns a todos os papais do Vivém, especial o Sr. Rui, Silvia, a, Silvia, a minha tia Silva, assistindo aqui, mandando um abraço para ela. Parabéns a todos os pais, um especial para o meu sobrinho Rodrigo. Minha mãe entrou aqui, você viu que a família está em peso, né? É, né? <risos> ela que garante ó. Que Bom, garante Que pro... a, a audiência. Bom programa aos vivencianos, seja bem-vindo palestrante Marvinhas e parabéns a todos os pais, que todos os pais saibam unir os filhos nos grandes amor de Deus. A Cláudia Oliveira manda, fala emocionada com esse depoimento do Rui, a mensagem do filho, um dia dos, no dia dos pais muito especial a todos, especial especialmente a esta equipe vivenciana Deus abençoe a todos a Claudinha Ribeiro manda bom dia amigos a todos os amigos vivencianos feliz Dia dos Pais a todos os papais e ao meu pai todo amor e gratidão saudades do seu abraço e da sua alegria a Séria Bila também está aqui participando manda bom dia e parabéns a todos aqueles que têm alegria e bênção de ser pai é, então aí volta é, continua aqui você comentou aí Uhum. O Rodrigo a Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda está perguntando o que, que o Mário Vinhas pode falar sobre aquela mãe que é pai também e tem tantos pais que são mães né e que nessas homenagens ficam renegados ou na realidade ser pai ou ser mãe <risos> não muda muito em relação à responsabilidade né É aquilo que nós sempre dizemos. E todos falam, né? Mãe é coração, pai é autoridade. Mas muitas vezes, em muitas situações, em muitas circunstâncias, a mãe tem que assumir a responsabilidade da família porque o pai é um ausente ou o um pai é um covarde que simplesmente abandona a família. Então, a essas pessoas, a essas mães que fazem o papel de pais também, nós temos que ter maior respeito, maior consideração. Porque elas fazem esforços absolutamente imensuráveis, Sim. certo? Para constituir e para manter a constituição da família. Sim. Então, vejam que, é, infelizmente, hoje... Gente, é, nós... Exemplos do dia a dia, né? É, nós lá no, no centro trabalhamos com gestantes... Gestantes carentes. E não é muito incomum... Aparecerem moças gestantes, moças que já têm outros filhos e que simplesmente os pais abandonam né? arrumam a confusão e depois não assumem então a, a mulher tem que assumir a mulher tem que abraçar a caos em nome dos filhos e fazem dos maiores sacrifícios para conseguir mantê-los no caminho certo né? então a essas heroínas nós só temos é que dizer à frente Deus as abençoe aqui só para acrescentar aqui porque na questão 208 do livro dos espíritos, ele fala dos dois né? fala dos dois, do pai e da mãe e a questão é assim os pais são responsáveis pela educação moral e intelectual de sua prole e por que moral e intelectual é o questionamento que Allan Kardec faz e a resposta é é a evolução moral que nos aproxima da perfeição a intelectual nos mostra novos caminhos então, aqui é para os dois Né? então a gente vê o peso da responsabilidade Aí, mas... né? a mesma coisa para pro, pro, pro, ambos Rodrigo, vamos falando sobre o encontro ou o livro? vou falar do livro primeiro o livro, sorteio, né? sorteio. Uhum. Né? então Vamos comentar aí sobre o, sobre o sorteio do Campo de Luz, né, Excursão à Terra. Vocês estão vendo aí na tela, é, aí no Instagram, então esse é o sorteio do mês de agosto, né, o Campo de Luz. Então, a gente vai sortear dois livros, então basta entrar no nosso Instagram, aí eu vou colocar o link aqui para vocês. Entrar, curtir, né, clicar no coraçãozinho aí e comentar o nome de um amigo. Então aí no final do mês de agosto, no último programa de, prog de agosto, ao vivo, a gente vai sortear aqui os dois livros e vai enviar. Foi muito legal porque a última pessoa que ganhou tirou uma foto, mandou para a gente, recebeu é. o livro, né? Lá de do Alegre, Minas Gerais. Muito legal, né? Uhum. E aí, esse livro também é muito bom. Então, vale a pena vocês entrarem e participarem, né, Jorge? Exatamente. É um livro muito bacana. Hoje nós falamos sobre drogas. Esse livro fala especificamente sobre... O tema principal do livro são as drogas... Né? É, o pai Joaquim trabalha bastante esse tema, falando sobre as drogas, mostrando o problema da droga tanto no lado físico, principalmente no lado espiritual, que muitas vezes a gente não enxerga, mas é pior do que a gente possa imaginar, né? muitos alertas, muitas coisas interessantes, então o, o eixo do livro é sobre vícios né? em si não só as drogas, mas outros vícios também. Então, o romance é trabalhado em cima desse, desse tema, que foi muito interessante, né? É muito bem aceito pelas pessoas. O Ari Rangel, por exemplo, botou tudo quando foi professor da escola dele para ler esse livro. Todo mundo da escola falou que deu, é, é, crente, católico, um, tudo. Ele botou para ler porque ele falou: vocês têm que saber isso aqui, vocês têm que saber essas coisas para poder é, saber educar melhor essas crianças. Prestar mais atenção nisso, porque o livro ele mostra dá muitos alertas, né? muitas é, precauções que a gente deve ter a partir de criança para ver como que isso acontece, como acaba acontecendo e de repente você consegue ter mecanismos também para bloquear. É Porque o conhecimento faz a gente ajudar muito. O conhecimento faz. Então, você está envolvido num problema desse, você não conhece nada, você está cego. O Rui acabou de falar no começo que quando ele descobriu que o filho dele estava com problema, ele foi estudar sobre isso. Foi fazer curso sobre isso, é. se preparar sobre isso para enfrentar a realidade. É, viu, Jorge? Eu ficava é, seis meses, todos os sábados eu ia para São Paulo, na Vila Serena, era das nove horas até as cinco horas da tarde Aprendendo a lidar com os dependentes químicos exatamente, você vê que isso aí não tem preço né isso aí não tem preço isso aí aprendeu para a vida toda, não serve para todo mundo depois, né serve para tudo então o aprendizado de a gente saber como as coisas acontecem é muito interessante quando a gente tem que abordar esse assunto com, com criança, quando a gente tem que abordar dentro de uma sala de aula então você consegue, você tem outras ferramentas para poder trabalhar e esse livro do Pai Joaquim né que é o, o autor espiritual é o Aurélio Augusto, mas ele é o Pai Joaquim é mentor dele Então, é muito interessante as colocações que ele faz, dizendo que a droga é o maior agente do mal que nós temos no mundo, na atualidade. É, vamos lá, Rodrigo, para outra coisa que tem aí, vamos. que é o evento, né? o nosso vamos, vamos começar... encontro mundial. Primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Muito legal, né? Então, comentar aqui do, do evento... Né? Vou colocar aqui na, na tela Para vocês, então vocês estão vendo o site aí Então a gente já está divulgando Quem está organizando o evento esse ano é Pedro Leopoldo Beraba, então é o 14º encontro Nacional e vai ser o primeiro Mundial porque está sendo Transmitido para diversos Canais do mundo inteiro E, a, e aqui o estúdio Chico Xavier vai ser o centro de distribuição que vai enviar para todo mundo né? A gente agradece ao Maurício ao Tomé aí pelo, pelo apoio em relação à transmissão E à relação à velocidade da internet que ele ampliou aqui é, E isso vai nos propiciar a transmitir o, o evento para todos os canais Então o tema desse ano então vai ser entre o dia 3 a 10 de outubro O tema vai ser o Evangelho nas obras de Chico Xavier uh, e a gente tem os, os painéis né? Então uh, no domingo vai ter a abertura Pelo coral uh, Vida e Luz de Goiânia Então uh, com a, com, Iniciando com John Harley Falando sobre Chico Xavier, fiel servidor de Jesus Na, Depois vai ter Uma palestra, uma, um bate-papo Também, um painel do Rui Marta, que ainda não enviou a foto ainda, então ele vai ser na sequência depois do John Harley no domingo. Na segunda-feira tem a Vanessa Celone, lá dos Estados Unidos, da Rádio Kardec, lá dos Estados Unidos, ela vai falar sobre a linguagem corporal do Cristo e a Boa Nova. Rosário Jordão, lá de Portugal, Rosarinho, vai falar sobre Boa Nova, de Humberto de Campos, Geraldinho Lemos, falando sobre o ensaio evangélico de Emmanuel. Isso tudo é, são todos os dias, de 20 a 40 minutos, rápido, lives, é, com tradução simultânea para inglês. Então o Fernando Peron vai falar sobre a originalidade das obras de Chico Xavier e as adulterações. A Sônia Barsante vai falar sobre o Evangelho na vida das obras de Chico Xavier. A Noêmia também de Portugal vai falar sobre o cristianismo primitivo Vamos ter um evangelho musical sobre Chico Xavier com Sérgio Santos E finalizando com o Bacelli no outro domingo sobre o Consolador é, Então vão ser bastante canais é, retransmitindo aí Tanto aqui no Brasil, o Canto da Prece, a Rede Doutrina, a Sementes de Amor Rádio Espaço Espírita que tá, sempre está com a gente também É, mas vão ter também transmissões nos Estados Unidos A Rádio Kardec Na Europa são dois canais de Portugal Um da Inglaterra, o Ecanto Espírita Dois da Inglaterra, perdão uh, Um na Alemanha e um na Lutânia, Lituânia né? É, Transmitindo ao vivo né, o, o evento A Rádio Uruguai também está apoiando E a gente vai ter também as os intérpretes em inglês Ah, ao vivo, né? Então o áudio vai estar saindo para enviando para tanto para Inglaterra, Estados Unidos já em inglês simultaneamente pelo apoio aí eh, dos intérpretes voluntários, tá? Então é um evento gratuito que não, não precisa de inscrição. É só acessar o site aí ao eh, amigosdechicxavier.pontovivenciaespirita.org eh, e E se inscrever no nosso canal. Se vocês se inscreverem aqui no YouTube, já vão ser avisados quando tiver ao vivo. né? Vale a pena participar. Ó, de 56 dias. isso aí. <risos> Bacana. É, Rodrigo, nós temos os nossos aniversariantes para falar também. Opa, só um minuto, uma travadinha. Música Apoio aí com o um apoio de WS, né? Festas, embalagens E festas, né? É, é, nós temos no dia 9 de agosto, lá do Paulo de Tarso, Maria das Graças Nogueira No dia 11 de 8, Thaís do Espírito Santo No dia 11 também nós temos a Débora Renardi, Rinaldi E no dia 14, Rosemeire do Espírito Santo Então esses são aqueles que fazem aniversário da Fraternidade Paulo de Tarso Rodrigo, não tem aqui não, aí tem? A gente chegou a falar na semana passada do aniversário do Ricardo Araújo, lá do Paulo de Tarso. Sim. Ah, legal, então, tá bom, foi no dia Agora, domingo é um domingo especial, porque quem faz aniversário é a Dona Dina, viu? Ah, é. falar em Dona Dina? A Dona Dina ligou aí, dizendo que ela fez uma roupa, um casaquinho pro meu neto, mas você não foi lá buscar ainda. Vê se dá pra você ir lá buscar pra trazer o casaquinho pra mim. <risos> eu fui lá, ela disse que não tava pronto ainda, né? Mas eu passo lá e pego. Sim. Eu, eu acredito mais na Dona Dina. Na do... Ah, bom. Eu, tá tá entendeu? <risos> Olha a Dona nessa. Dina, tá vendo? Você tá me fazendo uhum. passar por mentiroso, Dona Dina. É, que um grande ser... abraço para dona Dina. Só levou aí logo no começo, o atendeu ela lá. Estava esquecendo é. de passar o um recado. Não, ele comentou também. É, tá faltando ainda uns pontinhos, eu não, não entendo nada dessas coisas, porque tá faltando uns pontinhos para terminar o, o presente para o seu Netinho, né? É. já está pronto. Ah, então tá bom. Pronto. Então, olha aí. aí. aí dona Adina, tá vendo? Já está pronto. Eu passo aí e pego sim. Pode ficar <risos> tranquila. E vou eu... também aproveitar e comer um, um doce uhum. De laranja, viu Jorge, que era muito gostoso é, ah, e quem faz aniversário dia 10 quem tá fazendo dia 10 agora de agosto é o nosso irmão Rafael Excel de Araújo não é Excel, é Excel alguma coisa assim, eu não sei se tô falando certo Rafael, que é da rádio Sementes de Amor que a gente começou a transmitir agora né? pra eles ao vivo, então eles estão transmitindo também pelo YouTube deles também então tá indo o áudio pela rádio e pelo YouTube deles tá indo a transmissão a gente agradece aí, e parabeniza você e Rafael, é, que deve estar nos escutando aí, muita paz muita alegria, e no dia 11 tem a Lúcia Ribeiro, que é um ouvinte também, fazendo aniversário vamos lá? vamos mais alguma, algum, alguma mensagem, Carlinhos? Tem sim, sim. Uhum. Daniel Rosa ele mandou uma mensagem dizendo que o espírito não tendo sexo carrega-se no plano físico ainda o estereótipo de que o hétero é mais pai que o homem, que traz sua bagagem feminina em experi que experienciou em corpo de mulher a pais adotivos a arquiteto Aitus, feliz domingo a todos a Tânia Espe especial parabéns aos pais, com gratidão a toda a equipe semeando luz a cada programa Trazem o real valor da vida. E a Fabiola Dias Macedo Pasolini, que agora de manhã vai ligar para o querido pai dela. Muito legal. Né? Muito legal. Tem que ligar mesmo. Para aqueles que já estão no plano espiritual, vamos mandar nosso abraço de luz, né? de amor. É, com nosso recado para eles. E para os que estão por aqui, vamos dar um abraço pessoalmente. Se não puder dar um abraço, pelo menos faz uma ligação, entra na internet, conversa, né? numa videoconferência. Para não deixar passar em branco. É, todos os dias são os dias dos pais, como todos os dias são os dias das mães. Mas se tem um dia marcado para a gente fazer isso, vamos fazer nesse dia também, né? Não, não custa nada. É, mas tem gente que só se lembra de pai e de mãe com as datas. Uhum. É, é o que no livro dos Espíritos explica, né? É. É, tem dia que tem pessoas que só lembram dos pais, da mãe, dos, dos que foram no dia de finado, né? É, foi o que o Mário Vinhas falou, né? Não é. adianta cultivar depois, tem que cultivar o antes é. Depois Ele não vai cheirar as flores no túmulo uhum. Podemos encerrar? Tem mais perguntas? Não, Oi, não tem mais Mário nada mais. Mário ficou. Você quer falar alguma coisa assim que você não falou Durante o tempo? Que você veio programado Eu quero falar isso não, e Depois <risos> pedir para o Mário fazer o encerramento pra gente, né? Da, da prece, né? Exatamente É, hoje, é, hoje eu vou fazer mais uma live que é sobre música né? Que eu, faço na, que eu faço no domingo, ontem eu fiz, falando sobre os pais E hoje também é uma música, que é a música Pai Eu Te Agradeço Que é da nossa autoria, que está no primeiro CD do Grupo Castelã Eu vou falar um pouco sobre essa música, que é interessante Que é, Só para falar um pouquinho, que o Mário falou no começo aí que a imagem e semelhança de Deus, a gente acaba achando que Deus é parecido com a gente de corpo, né? E aí eu começo falando exatamente isso no, no começo da, da, do vídeo, sobre essa impressão que eu tinha quando era criança, né? Porque quando me apresentaram Deus, falaram que Ele era o pai, e era o pai maior, era o pai de todos os pais. Então, eu, eu achava que Deus era igualzinho ao meu pai, eu achava eu idealizava Deus igualzinho ao meu pai com a diferença que ele devia ter mais ou menos uns 3 metros de altura, porque ele era maior né? então eu sempre via o Deus igual ao meu pai, mas com uns 3 metros de altura E eu, eu confesso para você que eu gostaria de ter continuado pensando assim. E, muito que todo, bom, né? né? É. Que nossa, é, exatamente. E, mas o tempo vai passando, você vai idealizando Deus, o conhecendo de outras maneiras. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz. Por que, que eu fico feliz? Porque se eu achava que Deus, que meu pai era parecido com Deus, é porque meu pai era bom. Né? Sim, sim. É porque é, é, era uma referência que Poxa, se Deus era bom demais, se Deus era o maior de todos, e meu pai era parecido com ele, eu só podia ter uma só podia ser uma pessoa boa, né só podia é, ser então. uma pessoa do bem, uhum. que fez tudo de bom para mim. Então eu fico muito feliz também por isso. E hoje nós vamos falar sobre isso e cantar a música às 19h30, né? quem está quem no nosso canal aqui do Vivência Espírita, é, é, quem é inscrito... Vai simultaneamente assistir se quiser, claro, né? Se não, se não tiver nada melhor para fazer hoje, às sete e meia da noite, dá uma olhadinha no, no, no vídeo. <risos> mas Jorge, vamos e, encerrar e curte, o nosso né? programa. E curte. também aí. Não, mas dá para curtir bem as palestras não, do Jorge. É clicar no botão curtir no, do no joinha, porque ah, ajuda é. também o, o canal ganhar de mas, Rodrigo, qual é a maior lembrança que você tem do, do nosso grande companheiro Domingos? A minha lembrança é o exemplo, o trabalho, a dedicação à família E esse é o maior aprendizado que eu tive do meu pai né? Que ainda tem até hoje né? então Mesmo, mesmo ele é lá aposentado, pendura a chuteira Continua aí trabalhando, sempre empenhando Sempre buscando, aí, uh, sempre buscando lapidar a pedra bruta E, e isso, esse é o maior exemplo que eu tenho do meu pai Carinho, qual uma hora exemplo que você tem do seu pai? Qual, o que, que você poderia falar rapidamente do seu pai? Meu pai trazia-nos sempre a, a persistência, a perseverança de vencer, trazendo-nos os exemplos de dignidade, de caráter, e colocou-nos no caminho da doutrina, mostrando que viver feliz é compartilhar o amor ao próximo. E fazer a caridade num abraço num ósculo quando se dá com amor incondicional, esse é um exemplo de meu pai que hoje está aqui comigo, graças a Deus Porque que eu estou chorando o tempo todo aqui <risos> e o Jorge? você já falou? É, eu, eu, sinceramente do meu pai eu lembro dos conselhos mesmo, sinceramente, meu pai era muito tranquilo assim, é, ele, era, era, ele era um nordestino, né, bravo mas nunca deixou de amar, nunca deixou de dar demonstração de amor para a gente É, e também, é, mas o que eu mais me lembro dele é exatamente na hora que a gente estava sentado e ele falava alguma coisa. Toma cuidado com isso ou toma cuidado com aquilo. Faz desse jeito, ó. desse jeito não é legal. Você não vai, isso aí não vai dar bom resultado. Ó, desse jeito é mais bacana. Sem nunca exigir, sem nunca exigir, sem nunca me obrigar. Sempre falando na mesma altura que eu, né? sentado, sempre foi sentado. Nunca assim de cima para baixo para gritar, para falar nada disso. Eu nunca lembro do meu pai ter gritado comigo. Né? Bastava dar uma olhada, né? Olhava, pronto, já estava resolvido o problema. <risos> é, mas esses conselhos, quando eu fui ficando... Até hoje, muitas vezes eu falo assim... Meu pai me ensinava isso, ou meu pai me ensinava aquilo. Então são coisas que ficam marcadas dentro da gente que ela não tem tempo. Ela não ela tempo. Ela é além do tempo. Todas aquelas coisas que você consegue passar para o seu filho, você consegue passar para o seu neto, e se eles conseguiram assimilar aquilo que você falou, eles vão passar para os filhos, para os netos deles e assim por diante. E provavelmente meu pai já devia ter escutado dos pais deles também. Então são esses momentos que mais marcam a minha vida com meu pai, são os momentos que ele resolveu me aconselhar em alguma coisa. Né? E não era uma pessoa estudada? Não, não era pessoa jeito de jeito nenhum. Não, pessoa... É do dia a dia. Uhum. Mário, qual a sua experiência que você teve com o seu pai? Que você já Bom, falou um pouco. Eu tempo. já falei sobre o meu pai e uma das coisas que eu sinto hoje é não ter conversado mais com ele durante a vida em que estivemos juntos, né? Meu pai era que é tão... Ele falava muito pouco... Mas nos passou um exemplo de perseverança muito grande, né? É, vejam que nos tempos antigos, né? O a, a pessoa que tinha um emprego que demorasse muito tempo ali era uma pessoa estável, né? E meu pai começou a trabalhar com seus 13, 14 anos no mesmo lugar, se aposentou um, depois de quase 50 anos de serviço, trabalhando no mesmo lugar e... Consequentemente, toda a sua atividade se manteve na honestidade. Era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que respeitava muito. Ele sempre foi operário, né? Operário de chão de fábrica mesmo, mas foi ganhando pontos através da sua perseverança, né? Então, todo exemplo, tudo aquilo que hoje nós podemos dizer somos, na realidade é a herança que o meu pai me deixou. É, eu posso dizer para vocês o meu pai. A grande lembrança que eu tenho dele é que meu pai ele dialogava. A minha mãe era diferente. Minha mãe, é, eu, eu, tinha, o dia, eu dia que eu não levava uma cintada, uma tamancada, um puxão de orelha, não era, não era. Não estava bom. Não, não era, não era feriado, como dizia, né? <risos> Mas meu pai não. Meu pai quando eu fazia alguma coisa errada, eu chamava filho, vem cá, vamos conversar. Eu já vinha chorando, meu mano. <risos> Porque ele chegava, isso que você fez, eu ensinei você a fazer isso? Não. Então, onde você aprendeu? Então, tome cuidado com essas coisas. Então, era assim que ele fazia, né? Era muito democrático, muito amigo, muito é, respeitoso. E meu pai nunca me deu um tapa. A minha mãe era todo dia. <risos> e se não fosse a minha mãe, eu não sei o que seria, né? Porque eu era muito... muito... É, muito agitado, queria resolver as coisas muito rapidamente, né? Então, está aí a grande figura do meu pai, a figura também dos pais de vocês. E acredito que esse dia dos pais, eles merecem o nosso respeito, né? Exatamente. Porque se, eles, se nós somos o que somos, eles que nos passaram. Se eles passaram bem ou mal, mas eles fizeram a sua... Parte, né? É, vamos encerrando então, né? Vou, já, eu queria encerrar aqui dizendo, Rodrigo, que no final nós vamos colocar a música em homenagem ao Pai de Todos, que é Deus, a música Creio em Ti, interpretação do seu Rodolfo Alexandrino do Grupo Castelã. Né? Então essa música você coloca ela por último pra gente aí, por favor. E para encerrar aqui, falando uma frase de Emmanuel, que está lá, encontramos no livro Dicionário da Alma psicografado por Chico Xavier, claro, ele diz, os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, até domingo que vem, quem estará conosco domingo que domingo vem? Domingo estará aqui conosco o Luiz Fernando, lá, do Semente de Amor. Lá de Mato Grosso do Sul? Não, do Recanto da, da Prece. Ah, Recanto da Prece. Recanto da Pressa eu disse por É, ele vai falar sobre a humanidade de Chico Xavier. participar do Também. É, porque ele disse que teve muito, muito <risos> contato com o Chico, então uhum. ele quer passar essa, a, a humanidade do Chico. Ele tem bastante ligação com o Chico. Então, ele vai trazer para a gente a experiência que ele... Que ele tem aí, uh, e vai ser uma, uma ótima oportunidade. Então, uh, eu vou mandar um abraço aí novamente aos ouvintes. Uh, hoje a gente não teve tempo de, de comentar aí do, dos ouvintes lá: Beth Santos, aqui Anésia Santos, Magali Fly, bastante gente aqui: Maria Pimentel, Erika Leandro, Angélica Rodrigues e Anésia Santos, que participaram aqui do Recanto da prece assistindo pelo, pelo canal do Recanto da prece do Esforçamento. Então, eu já deixo aí também o meu, meu, meu tchau para todos. Obrigado pela participação. Essa, pedindo desculpa por não poder ler todas as mensagens, mas deixamos aí o nosso convite para o próximo programa do Equador. Mário, então. então eu, a, a, a, o Carlos, Carlos. Desejar a todos um feliz domingo com macarrão <risos> nada em franguinho, que é tradicional. Que a auxiliadora do esposo do Jorge, que ela não faz tudo domingo, não, mas. Hoje é um dia especial, que é o dia dos pais, e eu tenho uma recordação muito legal do meu pai, que quando ele vinha na minha casa, nos domingos, ele almoçava conosco, deitava num quarto que estivesse mais perto, tirava um cochilo de 20 minutos, aí virava para minha mãe e falava assim, Sida, vamos embora, já comi, já bebi, nada me prende aqui, e aí vai. Então, são frases que marcam a vida da gente pelos exemplos que nos passam. E, mas também depois, todo domingo, macarronada, o que, que você vai que, que, que, que, que, que... <risos> ser que que mesmo? Que é. Essa macarronada, <risos> o cara vai ficar na história. Não, aqui, mas você está falando isso, Não, é macarronada. A macarronada do João, um amigo, é a macarronada dele da do João, amigo da, da amigo da Gisele, lá e do, do, do, do, do Rivaiu. É. É. É. É. É. que a macarronada sua é igual a do João. Ele, ele falou assim: quando você for lá para lá Itaberá Vai ser o João que vai fazer a macarronada. Antes de mas... passar pro... para o Mário, também quero mandar um beijão, então, um abraço para o meu pai, Domingos, meu avô, Manuel, também, que estão ouvindo, e, uh, e para os meus filhos, Francisco e Lucas. né? Feliz dia dos pais a todos os ouvintes vivenciados. Eu não, só queria comentar, oh, Rui, que na época que eu era criança, tem uma historinha legal que o senhor chegou para visitar a família no domingo aí na hora do almoço serviram arroz para todo mundo e a, o pai se vira e fala assim, ó, oh, podem começar a comer o arroz aí, depois a gente traz o frango aí a esposa vai, está todo mundo almoçando Pode trazer o frango? Ainda não, traz mais arroz. Aí tá sério, mais arroz. E a visita tá lá. Fala, puta, mas eu estou empanturrado de arroz. Até quando vai? Quanto esse frango que não vem, né? Aí a mulher pergunta de novo: E agora, marido, posso trazer o frango? Não, traz mais uma rodada de arroz. O cara já estava empanturrado de arroz, quieto. Aí ele se vira para a esposa e fala assim, mulher, pode trazer o frango. Ela traz um frango vivo para comer o resto do arroz para em cima da <risos> mesa. Mas pelo menos não era macarronada. Não era macarronada. Por isso que eu estou falando para você que eu falo do frango que é macarronada. Porque o frango que é macarronada é o um frango abatido, não é vivo. Uhum. Bem... Mário. Vamos, vamos encerrando então Vamos com, com o Mário, suas considerações finais viu Mário é, também se não tem coisa que você não falou então aproveita alguns minutinhos para falar e fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje onde nós estamos homenageando os nossos pais aparece o Carlos faz não, não vou você ah, eu é. posso fazer? Uhum. Então, dá. bom gente, é, nós queremos mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês Momentos de muitas lembranças e muitas considerações. E essas ocasiões realmente marcam muito, porque nós fomos levados a buscar lá no passado os momentos felizes, os momentos que pudemos conviver com aquele que nos foi muito caro, nosso Pai. Então nós queremos agradecer a eles <risos> por tudo o quanto fizeram por nós queremos agradecer a eles por todo o exemplo que nos deixaram e consequentemente usar desses exemplos para os nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que estão vindo em seguida a nossa vida hoje então muito obrigado nós dizemos aos irmãos espirituais por todo esse amparo que nos trazem nós agradecemos a Jesus nosso bom mestre senhor Vamos levar a nossa gratidão ao Pai Celestial. E que dizer ao Pai Celestial, se não usando das palavras que o próprio Jesus nos ensinou, palavras que dizem de todo o nosso respeito, de nossa consideração, mas que faz nos lembrar da nossa responsabilidade diante do universo. É quando nós dizemos ou quando nós nos perguntamos o que estamos fazendo aqui o que podemos fazer e o que iremos fazer. Avaliar a importância de cada um de nós no contexto do mundo e dizer sim, queremos mudar mundo. Que essa mudança comece por nós. É quando então nós dizemos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 Assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, do corpo e no espírito. Porque só vós sois o poder, a glória e a vida eterna para todos sempre. Obrigado, Pai Celestial. E que todos os pais que hoje participam dessa vida presente, recebam também as nossas Os nossos cumprimentos para que possam continuar cumprindo com o dever de chefe de família. Que assim seja.